Филип Кадик Трите стигми на Палмар Елдрич Искам да кажа, че вие, в края на крайщата, трябва да имате предвид, че ние сме направени единствено от прах. Така, че несъмнено няма да ни бъде много дълго време и не бива да забравяме този факт. Но дори и като си има предвид това, искам да кажа лошите изходнословия, ние не се справяме толкова зле. И лично аз вярвам, че дори в тази отвратителна ситуация...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 Тя дишаше леко през устата, косите и кратко бяха разрушени и бели като памук. Обзалагам се, че вече съм закъснял за работа, помисли си той, измъкна се от леглото и се изправи несигурно, без да отваря очи, потискайки гаденето. Знаеше само, че се намира на около 7 часа път с кола от офиса си, може би дори не беше в Съединените щати. Обаче беше на земята, гравитацията, която го караше да се олюлява, беше унази с която бе свикнал. А до дивана в съседната стая стоеше добре познатото му кофарче с неговия психиатър, доктор Смайл. Както си беше бос, той отида във всекидневната и седна до кофарчето. Отвори го, натисна бутоните и включи доктор Смайл. Датчиците се задействаха и от апарата се дочу равномерно бучене. Къде се намирам? Попита го Барни. И на какво разстояние съм от Нью-Йорк? Това беше главният въпрос. Той вдигна поглед и видя часовника на стената на кухнята, показваше 7 и половина сутринта. Не беше чак толкова късно. Апаратът, който беше преносим терминал на доктор Смайл, свързан чрез микрореле с компютъра, разположен в сутерена на реномираната кооперация. 33 в Ню Йорк, където живееше Барни, се обади с тънко гласче. В оригинала, Сони Пити. Важен за творчеството на Филип Дик Термин, който се среща и в други негови произведения. Означава голям жилищен блок, който относително автономна административна единица в рамките на даден град и се самоуправлява. Избира си ръководство чрез избори и тъна Бел А мистер Бейърсън, майърсън, поправи го Барни, приглаждайки косата си стреперещи пръсти. Какво си спомняш за снощи?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 Барни отиде в кухнята, пусна печката и сложи да се грее водата за кафето. През това време чу затварянето на врата. Тя беше влязла в банята. Малко по-късно долови и шумо течаща вода. Явно Рони взимаше душ. Върна се в гостната и включи отново доктор Смайл. Какво общо има тя с. ПП Макети? Попита го. Мис Тюгейт е вашата нова асистентка.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 И започна внимателно да се облича? Все още се чувстваше ужасно и потискаше с усилие гаденето си. Точно така, каза той на доктор Смайл, когато се върна в всекидневната, закопчавайки ризата си. Спомних си справката за мисюгейт, която прочетох в петък. Способностите й кратко са неустойчиви. Например, грешният избор на детайла картина прозорец от гражданската война в САЩ. Можеш ли да си представиш? Смятала е, че ще има голям успех в народен Китай. Той се разсмя. Вратата на банята се отвори и си штракване. Барни зърна розовото здраво и чисто тяло на Рони, която се посушаваше с кърпа. Викаше ли ме? Скъпи! Не, отвърна той. Говорех с доктора си. Всеки допуска грешки, каза доктор Смайл, до някъде неуверено.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 Кофарчето млъкна, защото Рони Фюгейт излезе голо от банята и тръгна с меки стъпки, а Барни отново се върна спалнята. Той забеляза, че тялото й кратко е слабо и стройно, с наистина великолепна осанка и малки, штръкнали напред гърди и зърна, не по-големи от две розови грахчета. Или по-скоро розови бисерчета, поправи се той. С нощ исках да те попитам, каза Рони Фюгейт, защо се консултираш с психиатър?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 Виждаш бъдещето толкова добре, че имаш само мъгляв спомен за миналото. Какво точно си спомняш от изминалата нощ? Тя прекъсна упражненията си, дишейки тежко. О, изрече той наопределено. Предполагам, че всичко. Чуй ме. Единствената причина, поради която носиш психиатър навсякъде със себе си, може да бъде, че си получил повиквателна. Вярно ли е? След кратка пауза той кимна. Това си го спомняше. Стандартният продълговат синьо-зелен плик, който беше пристигнал преди седмица. Следващата сряда щеше да се яви на психиатричен преглед във военната болница на Ом в Бронкс. Помага ли? Прави ли те, тя махна към кофарчето. Правилите достатъчно болен? Барни се обърна към преносимия терминал на доктор Смайл и попита: Правиш ли ме?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 Защо при всичките ми неприятности реших да, аз мога да ти отговоря, обади се Рони Фюгейт от спалнята. Сега тя беше облечена си изпънат светъл полувер и го закопчаваше пред огледалото на туалетната си масичка. Ти ми го обясни с нощи, след като беше изпил пет бърба на съсода. Каза ми, тя направи пауза, а очите й кратко проблеснаха. Звучи грубо, но това, което ми каза, беше, ако не можеш да ги победиш, съюзи с тях.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 Каза си Барни, аз ще живея като Лео Балеро, вместо да стоя на 180 градусовата. Жега в Ню йорк Става въпрос за 180 градуса по Фаренхайт, равни на около 82 градуса по Целзий. Белпрев. Подът под краката му започна да вибрира, охладителната система на сградата се беше включила. Денят започваше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 Хнат от мести вестника в страни и взе писмата, които му бяха донесли преди разсъмване, вече бе минало доста време, откакто пощалените бяха спрели да излизат на вън Първата. Сметка, която видя, беше за охлаждането на апартамента. Дължеше на кооперация 492, точно 10,5 кожи. За последния месец, с три четвърти повече, отколкото за април. Някой ден.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 Кожи. Бел прев. Съпругата му, облечена в синия си работен гъщеризун, седеше във всекидневната и старателно нанасяше глазура върху предмет от неизпечена глина. Езикът и кратко се подаваше, а очите и кратко бяха блеснали. Тя движеше четката умело и той вече можеше да види, че резултатът ще бъде добър. Видът на работещата Емили го подсети за на особено приятната задача, която му предстоеше днес.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 Но това положение беше пред своя край, защото той имаше среща с него в 9 тази сутрин в офиса на топа макети. Разбира се, беше възможно и Майерсън да е враждебно настроен. Възможно беше само да хвърли бегъл поглед към колекцията от керамични съдове и да откаже да се занимава с думите. Не, макети изобщо не се интересува от тези предмети. Повярвайте на способностите ми на ясновидец.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 След като са принудени да започнат нов живот на Марс, Венера, Ганимет или където иде от местата, на които бюрократите от ООН решат да ги спратят. Пърки пат, перки пат, веселата пат. Бел прев. А ние си мислим, че тук е зле. Човекът на съседната седалка, мъжна средна възраст с сив енергиен шлем, риза без ръкави и модните в момента сред бизнесмените ярко-червени шорти, отбеляза. Ще бъде още един горещ ден. Да. Какво носите в този голям кашун? Храна в помощ на някоя землянка на марсиански колонисти. Керамика отвърнах над. Обзалагам се, че изпичате, като просто и изнасете навън по пладне. Бизнесменът си скикоти, после вдигна сутрешния си вестник, отворен на заглавната страница. Пишат, че кораб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 Носи ги на прогнозиращите модата ясновици в пъпамакети. За да могат, ако ги харесат, да ги миниатюризират за пърки патмакетите, и тогава сме в играта. Ще е необходимо само да се подхвърли информацията на онзи радиоводещ, как му беше името. В марсианската орбита. И така нататък. Уернеровите ръчно изработени вратовръзки са част от пърки патмакетите, уведоми го мъжът.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 докато то го носеше през натовареното движение на деловата част на града, прочета утринния си домашен вестник, като обърна особено внимание на водещата статия за кораба, за който се предполагаше, че се е върнал от Проксима, само за да се разбие в замръзналата пустошна Плутон. Какво омалуважаване на случилото се! Вече си изказваха предположения, че това може да е добре познатият междупланетен индустриалец Палмер Елдрич който беше отишъл в системата на Проксима преди десетилетия по покана на съвета на проксимянските хуманоиди. Те искаха той да модернизира автоматичните им фабрики по терански образец. От тогава не се бе чуло нищо за Палмар Елдрич. До сега. Може би ще е по-добре за Тера, ако това не е завърналият Селдрич, реших над. Елдрич беше прекалено енергичен и наобоздан професионалист единък.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 Виждаше се как служителите ловко влизат в нея през множество термоизолирани тунели. Хнат плати таксито, изскочи от него и претича през откритото пространство до най-близкия тунел, стиснал кашона с двете си ръце. Слънчевите лъчи го докоснаха за миг и той усети, или си въобрази, че усеща, как пръщи от жегата. Опечен като жаба, с абсолютно пресушени жизнени течности, помисли си той, когато достигна благополучно до тунела. Скоро беше под земята и секретарката го съпроводи до кабинета на Майерсън. Мрачните и хладни стаи го прикамваха да си почине, но нямаше как. Той стисна кашона с образците още по-здраво и, въпреки че не беше неохристиянин, се помоли шепнешком. Мистер Майерсън обяви секретарката, повисоко от хнат и впечатляваща с сроклята си с голямо деколте и с елегантните си обувки. Мистър Хнат е тук. После кимна към седналия на бюрото си мъж и каза на Хнат: Това е мистер Майерсън, мистер Хнат. Зад Майерсън стоеше жена с бледозелен полувер и абсолютно бяла коса. Косата и кратко бе прекалено дълга, а полуверът прекалено изпънат. Това е мис Тюгейт, мистър Хнат. Асистентката на мистер Майерсън. Мис Тюгейт, това е мистер Ричард Хнат.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 все още страдаше горчиво заради разпадналия се брак. Майерсън беше набит мъж, наближаващ 40-те с необичайно разрушена кадрава коса, което не беше особено модерно в момента. Изглеждаше отекчен, но нямаше признаци за някаква враждебност. «Поне за момента, дайте да видя грънците», изрече внезапно той. Ричард Хнат остави кашона върху. Масата, отвори го.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 Мистю Гейт се пресегна, взе малко изделие със странна форма и го притисна почти нежно до гърдите си. Това е нещо особено. Усещам много мощно излъчване от него. То ще има най голям успех от всичките. Ти си се побъркала, Рони, Изрече с спокоен глас Барни Майерсън. Сега вече изглеждаше я досън, лицето му беше поруменяло, мрачно изражение. Обърна се към Ричард Хнат и каза. Ще ви видеофонирам, когато взема окончателното си решение. Не виждам причина, поради която да се наложи да променя мнението си, така че не се настройвайте особено оптимистично. Същност, спокойно можете да си ги вземете. Той изгледа свире по асистентката си, мис Тюгейт. Две в 10 часа през същата сутрин Лео Балеро, председател на борда на директорите на ПП Макети, беше в кабинета си, когато му се. Обадиха по видофона. Той отговори, беше очаквал позваняването. Обаждаха му се от Трипланетно правораздаване, частната полицейска агенция. Беше Н.Л. броени минути, след като разбраза катастрофата на Плутон на междузвездния кораб, връщащ се от Проксима. Слушаше несъсредоточено, защото въпреки важността на новините, си мислеше за съвсем други неща. Колкото идиотско да звучеше, като си имаше предвид факта, че Папамакети плащаше огромен ежегоден подкуп на ООН за своята неприкосновеност, Коръп на агенцията за борба с наркотиците към ООН беше конфискувал край северния полюс на Марс пратка с кенди на стойност почти милион кожи, по пъти и кратко от добре охраняваните плантации на Венера. Очевидно парите от подкупа не бяха достигнали до нужните хора в сложната иерархия на ООН. Но нищо не можеше да се направи.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 Донесели е в Слънчевата система чуждопланетни лишеи, които могат да предизвикат епидемия, подобна на онази от 1998 година? Наясно сме с този факт. Обаче хората на Елдрич твърдят, че това е лишеи от Слънчевата система, Елдрич го бил взел със себе си при пътуването до Проксима и сега го връща обратно. Разправят, че лишеят бил източник на протеин за него. Белите зъби на индиеца блеснаха в радосна усмивка. Изглежда, това нагло обяснение го забавляваше. И вие им вярвате? Не, разбира се. Усмивката на Хебърн Гилбърт стана още по-широка. А вие защо се интересувате от този случай, мистър Балеро? Имате ли а, специално отношение към лишите? Аз съм патриот, гражданин на слънчевата система.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 че съм тук заради друг аспект от поведението на Мистюгейт. Току-що имахме фундаментално противоречие. Продавачът, ти си отказал, а тя не е била съгласна, прекъсна голео. Да. Вие, ясновидци, забележително. Вероятно имаше альтернативни варианти, по които може да се развие бъдещето. Ти искаш да и кратко наредя в бъдеще винаги да те подкрепя?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 Барни стана още помрачен. Нали знаеш, че откакто преминаха етерапията и ми оголемиха предния дял на мозъка, аз самият на практика станах ясновидец и доста напреднах? Това беше продавач на грънци. Керамика. Барни кимна с голяма неохота. Това са грънците на бившата ти съпруга, каза Лео. Нейните керамични изделия се купуваха добре, беше виждал рекламите им в домашните вестници.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 В такъв случай ще инструктирате ли ми стюгейт относно позата, която трябва да заема? Лео се разсмя и Барни си изчерви. Исках да кажа позицията, измънка той. Добре, Барни ще и кратко се заканя с пръст. Тя е млада, ще го преживее. А ти устаряваш, трябва да запазиш достоинството си и никой не бива да ти противоречи. Лео също се изправи, пристъпи към Барни и го потупа по гърба.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 което се бе присъединило към отряда на секретарките. Пия Джергенс, седнала срещу него в уютното сепаре на ресторант, Виолетовата котка, се хранеше много дисциплинирано, боравайки прецизно с приборите. Тя беше червенокоса, а той обичаше червенокосите, те бяха или отвратително грозни, или изключително привлекателни. Мис Джергенс беше от последните. Сега, ако намереше някакъв... Повода е по кани на хралупата на мечопух. Стига Скоти да нямаше нищо против, разбира се. Което не изглеждаше особено вероятно в момента, Скоти беше доста своенравна, което е опасна черта при жените. Много лошо, че не устях да пробутам Скоти на Барни Майерсън, помисли си той. Щях да реша два проблема едновременно, да направя Барни поустойчив психически и да се отърва от. Глупости. Сепна се той. Барни има нужда да е по-наустойчив, в противен случай отиването на Марс му е сигурно. Ето защо е взел под найемо нова говорещо кофарче. Явно изобщо не разбирам съвременния свят. Живея в миналото, в 20 век, когато психоаналитиците са премахвали стреса у хората. Винаги ли сте толкова мълчалив, мистър Балеро? Попита мис Джергенс. Не.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 След като той прекъсна връзката. Нали знаете, бих могла да кажа на мистер Майерсен. Виждам го почти всеки ден в... Лео се разсмя. Мисълта, че Пия Джергенс може да се откаже от прекрасното бъдеще, което се откриваше пред нея, го забавляваше. Слушай, каза той, потупвайки ръката и кратко, не се сърди, но това не е присъщо на човешката природа.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 Не. Но нима в живота нямаше и по-важни неща. Лео не знаеше. И никой друг не знаеше, защото, подобно на Барни Майерсън, всички бяха заети с имитирането на неговата схема в различни варианти. Барни и неговата мис Рондина Латюгейт бяха по копия на Лео Балеро и мис Джергенс. Накъдето и да погледнеше, виждаше едно и също. Вероятно, дори Нетларк Ларк... Ръководителят на Агенцията за борба с наркотиците водеше същия начин на живот. Навярно така правеше и Хебърн Гилбърт, който сигурно все още беше суназируса, Руса, висока шведка, изгряващата кинозвезда с големи и твърди гърди, като топки за булинг. Дори и Палмар Елдрич. Не. Осъзна внезапно той. Не и Палмар Елдрич. Той е намерил нещо друго. За десете години, които е прекарал в системата на Проксима или поне от момента на тръгването до завръщането му. Какво е открил? Нещо, което си е струвало усилията и смъртоносната катастрофа на Плутон? Видя ли домашните вестници? Попита той мис Джергенс. Новината за кораба на Плутон. Такива като този елдрич са един на милиард. Няма друг като него. Четох.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 Изрече замислено Лео Балеро. Да си поговорим, дори да само за минутка. И в този момент той реши наистина да го направи. Да отида в болницата, където лежи Палмър Елдрич, да се добере до стаята му насилствено или чрез подкопи и да научи онова, което Елдрич бе открил. Някога, каза мис Джергенс, когато първите ни кораби напускаха слънчева система на път към други звезди. Нали си спомняте онова време? Тя се поколеба. Глупаво е, но когато Арнолдсън направи първия си полет до Проксима и обратно, аз бях дете. Искам да кажа, бях дете, когато той се върна. Наистина си мислех, че що мотива толкова далече, той, тя си извърна, отбягвайки погледа на Лео. Смятах, че ще намери Бог. И аз така смятах, помисли си Лео. А вече бях зрял човек.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 За теб ще е по-добре да можеш, помисли си, Лео, ако искаш да запазиш работата си тук. Той чакаше, пошейки шейки си, и наблюдаваше момичето. Зачуди се слека завист дали тя е толкова добра в леглото, колкото е на външен вид. Имам видение, но съвсем смътно, мистър Балеро изрече мистюгейт смек на уверен глас. Нищо, нека го чуем. Той се пресегна и взе химикалката си. Разказът и кратко от не, няколко минути, и както бе предупредила, видението и кратко не беше много ясно. Въпреки това, ней накрая той беше записал в бележника си следното – болница на ветераните Джеймс Ридъл, База Трети, Ганимет. Собственост на он, разбира се. Но той бе очаквал това. Не беше толкова зле, все щеше да намери някакъв начин да проникне там. Той е под чуждо име. Добави мис. Чугейт, бледа и изтощена от усилията, които и кратко бе струвало предвиждането. Тя запали отново пурата си, която междувременно бе изгъснала, и се изпъна в креслото, кръстосвайки отново изящните си крака. В домашните вестници ще пише, че елдрича регистриран в болницата под името мистър. Тя замълча с затворени очи, поемайки си дъх, и възкликна по дяволите. Не мога да го видя добре.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 Прошепна мис Тюгейт. Тя примигна, огледа се с Лисано, после бавно спря погледа си върху Лео. Наблюдаваше го с месица от страх и наувареност, отдръпвайки се едва забележимо назад. В следващия момент се сви в креслото си с нервно сплетени пръсти на ръцете. И вие сте обвинен в убийството му, мистер Балеро. Наистина. Така пише статията. Искате да кажете, че аз ще го убия? Тя кимна. Но не е абсолютно сигурно. Виждам го само в някои от възможните варианти на бъдещето. Разбирате ли? Искам да кажа, че ясновиците виждат. Тя направи на уверен жест. Знам. Той познаваше добре ясновиците. В края на краищата Барни Майерсън работеше за, обмакети 13 години, а някои от останалите дори от по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 Не сте ли съгласен, мистър Балеро? Искам да кажа, че съществува риск и то голям. Предполагам, че около 40. Какво 40%. Процента. Почти половината от възможностите. Сега тя беше поспокойна. Пушеше пурата си и го гледаше. Тъмните и кратко и напрегнати очи сиеха, докато го наблюдаваше. Несъмнено изгаряше от любопитство, мъчейки се да се отговори на въпроса защо той би направил подобно нещо. Лео се изправи и отида до вратата на кабинета. Благодаря ви, мис Чугейт. Ценя високо съдействието ви по този въпрос. Той зачека, показвайки ясно, че очаква тя да си тръгне. Обаче мис Чугейт не се помръдна от мястото си. Сблъскваше се със същата особена упоритост която беше разстроила Барни Майерсен. Мистер Балеро, изрече тя спокойно, мисля, че трябва да уведуня полицейските сили на он за случая. Ние, ясновиците. Той затвори вратата на офиса и каза, «Вие, ясновиците, си навирате прекалено много носовете в живота на другите хора». Но той беше в ръцете и кратко, чудеше се как и ще използва тя информацията, която беше научила.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 И не ме интересуват балон, тя се сепна. Мъжете, които отиват да се усъвършенстват в онези клиники. Лео отвори отново вратата на кабинета. Ще ви съобщя решението си утре сутринта. Докато гледаше как тя минава през вратата й. Влиза в кабинета на секретарката, той си мислеше, това ще ми даде време да се добера до Ганимет и Палмар Елдрич. Тогава ще знам повече.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 Натисна бутона отново и набра номера на космодрум Кеннеди. Резервира си билет за експресния кораб за ганимет, който излиташе от ню йорк вечерта, и се заразхожда из кабинета в очакване на обаждането от болницата на ветераните Джеймс Ридъл. Белоноглав, помисли си той. Беше готова да нарече така дори своя работодател. След 10 минути видеофона звънна. Съжалявам, мистер Балеро. Извини се операторът. Мистер Трент не отговаря на обажданията, лекарите не разрешават. Значи Рондина Лафюгейт Фюгейт беше права, Елдън Трент съществуваше, намираше се в болница, Джеймс Ридъл и по всяка вероятност беше Палмар Елдрич. Така, че пътуването си струваше усилията, шансовете за успех изглеждаха добри. Шансовете, помисли си той с усмивка, да се срещна с Палмар Елдрич...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 Не бе споменала, че ще го осъдят. Нямаше да е лесно да осъдят човек с неговото положение, дори и за властите на он. Лео реши да им даде шанс да опитат. Три, в един бар съвсем близо до сградата. На е макети Ричард Хнат седеше и си пиваше текила с лимон, а кашонът с мустрите беше на масата пред него. Хнат беше абсолютно убеден, че грънците на Емили си бяха наред.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 Хнат се втурачи в него. Вие искате да ги миниатюризирате, но не сте от те макети. Никой друг не се занимаваше с миниатюризация. Всеки знаеше, че пъп макети е монополист. Мистер Ричолдс седна на масата до кашона и започна да отброява кожите. На първо време интересът към тях ще е много малък. Но после... Той подаде на хнат купчина от кафявите... С трюфелови кожи, които се използваха като платежно средство в слънчевата система, една единствена молекула, уникална аминокиселина, която не можеше да се фалшифицира. Откритата на билтонг форма на живот се използваше като автоматична монтажна линия в много клонове на теранската индустрия. «Ще трябва да се посъветвам с жена си», казах Над. «Не сте ли представител на вашата фирма?» «Да». Той взе купчината кожи. Договорът. И Чулц сложи на масата някакъв документ и му подаде химикалка. Той ни дава изключителни права. Ричард Хнат се наведе над листа и видя името на фирмата, която представляваше. И Чулц. Чузет изделия от Бостън. Никога не беше чувал за тях. Чузет това му напомняше за някакъв друг продукт. Но не можеше да се сети точно кой. Сети се чак след като подписа и Чолц му връчи неговото копие. Незаконният халюциногенен наркотик Кенди, използван от колонистите в съчетание с Пърки Патмакетите, вече предчувстваше големи неприятности. Но беше твърде късно да се откаже. И Чолц взе кашона с мустрите, които вече принадлежаха на чузет изделия от Бостън, САЩ, Тера. Как мога да се свържа с вас? Попитах над, когато и Чул си тръгваше. Няма за какво да се свързвате с нас. И Чулс се усмихна за миг. Ако ни потребвате за нещо, ние ще ви се обадим. Подяволите, как да каже за това, на Емили. Хнат преброи кожите, прочете договора и постепенно осъзна колко точно му е платил и Чулц. Сумата беше достатъчна. За да отидат с Емили на петдневна почивка в Антарктида, в някои от най-големите студени курортни градове, пълни с богати теранци, където със сигурност прекарваха лятото Лео Балеро и останалите като него. А лятото сега продължаваше по цяла година. А може да направим и нещо повече, помисли си той. Сумата беше достатъчна, за да могат той и Емили да посетят някоя от най-недостъпните места на планетата, разбира се, ако пожелаяха. Можеха да отлетят до Германия и да постъпят в една от клиниките за етерапия на доктор Вили Денкмал. Страхотно В оригинала Уили Денкемел Името е транскрибирано по немския правопис. Белпрев Влезе в една от видеофонните будки на бара и позвани на Емили. Събирай си багажа. Отиваме в Мюнхен. В Айхемвалт Избра първата клиника, която му хрумна. Беше видял рекламата и кратко в луксозно паришко списание. Доктор Денкмал е, Барни ге взел, каза Емили. Не. Но сега има още някой, освен макети, който се занимава с миниатюризация. Хнат се чувстваше страшно вълдушевен. Барни отказа, но какво от това? Новата компания плати още по-добре, сигурно са страшно богати.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 Не искам да ходя в клиника, а й и кратко беше решителен. Изглеждаше спокойна. Тогава ще отида сам, каза той. Така ще да економисат средства, все пак той беше сключил договор с купувачите. Или би могъл да прекара в клиниката двойно по-дълго и да еволюира два пъти повече, разбира се, ако терапията потръгнеше. При някои хора не се получаваше нищо. Новината едва ли беше на доктор Денкмал, не всички бяха еднакво способни да еволюират. Хнат беше убеден, че самият той ще еволюира великолепно и ще настигне важните клечки, дори ще изпревари някой от тях по отношение на роговия пласт външна кожа, която Емили поради предрасъдъците си несправедливо наричаше «окосмяване». А какво се очаква да върше аз, докато ти си там? Да правя грънци? Точно така, отвърна той. Защото поръчките сигурно щяха да дойдат скоро и в големи количества, иначе фирмата Чузети изделия от Бостън не би имала интерес да ги миниатюризира. Очевидно те използваха свои. Собствени прогнозиращи модата е ясновици, подобно на Папамакети. Обаче Хнат си спомни, че и Чолц беше казал, на първо време интересът към тях ще е много малък. Това означаваше, че новата фирма няма мрежа от радиоводещи обикалещи в орбита около луните и планетите с колонии. За разлика от ЕП макети, те нямаха Алън и Шарлота Фейн, които да разпространяват новините. Но това беше естествено. Трябваше време, за да се изведат в орбита сателитите с радиоводещите. И все пак хнат се разтревожи. Помисли си в пристъп на паника, а ако са незаконна фирма? Може би Чозет, подобно на Кенди, е забранен препарат? Дали не съм се набъркал в нещо опасно? Чувала ли си някога нещо за чузет? Попита той Емили. Не. Хнат извади договора и го разгледа още веднъж. Каква бъркотия, помисли си той. Защо онзи проклет, Майерсън не каза да. В десет сутринта сам Риган се събуди от добре познатия оглушителен рев на сирена. Той изруга кражащия отгоре кораб на ОН, защото знаеше, че правят това нарочно. Корабът, обикалящ над землянката Чикам Покс Проспекце. Искаше да се убеди, че пуснатите от тях пакети ще попаднат околонистите, колонистите, а не при местните зверове. Чиким Пакс проспектс, Англ, Варицела Перспективи. Бел Прев. Ще ги вземем, де, промърмори сам Риган докато вдигаше ципа на непромокаемия си работен гъщеризун. Той обоботушите си и после тръгна с на физиономия нагоре към изхода на тунела, колкото се можеше по-бавно. Рано пристигнаха днес, оплакваше се тот Морис. И се обзалагам, че носят само железария, захар и основни храни, като например свинска мас и нищо интересно, като, да речем, бомбони. Норман Шайн натисна с рамене капака на тунела и го отвори.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 Защо дойдохме тук? Нямаше как, бяхме принудени. Капсулата на он вече се бе приземила. Обвивката и кратко се бе разкъсала от удара и тримата колонисти видяха във вътрешността и краткометални кутии, приличащи на 500 фунтови. Пакети сол. Сам риган съвсем падна духом. Фунт, мярка за тегло, равна на 0453 кг, бел прев.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 който присъстваше в макетите на Шайн и Тот. Общо взето, сам изоставаше значително от тях двамата. Естествено, тези детайли можеха да бъдат купени, но той нямаше достатъчно кожи. Беше използвал всичките си спестявания, за да се запаси с токата, която според него му беше най необходима Купи от пласяра си голямо количество кенди и го скри добре, зарови го в почвата под своята спалня,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 Земните инсектициди просто не вършеха работа тук, местните вредители процъфтяваха. Те бяха чекали 10 000 години да настане тяхното време, да се появи някой и да се опита да отглежда растения. По-добре ги полей, обади се тот. Да, съгласи се Норм Шайн. Той тръгна с мрачно изражение към помпата на хидросистемата на землянка, чикъм Покс проспекце. Тя беше свързана с мрежата от частично затрупани с пясък на поителни канали, които обслужваха всичките градини на тяхната землянка. Осъзна, че преди да полее, трябва да изчисти каналите от пясъка. Ако не задействаха скоро голямата земекопачка класа, нямаше да могат да полет, дори и да искат. Но на него не му се занимаваше с тази работа. Въпреки това не можеше просто да обърне гръб на градината, подобно на сам Риган.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 Аз ще я повикам, каза сам Риган, тръгвайки към входа на тунела. Никой ли не иска да дойде с мен? Никой не го последва. Тот и Хелан Морис отидоха да прегледат собствената си градина, а Норман Шайн махаше защитното платнище от земекопачката, готвейки се да задейства. Когато се върна долу, сам Риган завари Фран Шайн да стои наведена над пърки патмакета, който Морисови и Шайнови съставяха съвместно, и надникна през рамото и кратко, за да види каква прави. Изминахме с паркипат пътя до деловата част на града с нейния нов форт. Тя паркира, пусна монета в броячния апарат и сега е в приемната на психоаналитика и чете списание «Форчен». Но колко трябва да плати? Тя го погледна, приглади дългата си тъмна коса и се усмихна. Несъмнено Фрам беше най-красивата и най-артистичната личност в тяхната землянка. Тази мисъл не му хрумваше за първи път. Как можеш да си губиш времето с този макет, без да да Той се огледа, по всичко личеше, че двамата са сами. Нава да се напред и прошепна нежно. Хайде, ела да си вземем по-малко първокласен кенди. Както правехме преди? Искаш ли? Сърцето му туптеше напрегнато, докато чакаше отговора и кратко. Когато си спомни за последния път, когато двамата се...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 че не мога да докажа, че въздържането ще ти донесе някаква полза. Но знам, че е така. Това, което ти и останалите сенсуалисти. Сред нас не осъзнавате, че когато дъвчем Кенди и напускаме телата си, ние умираме. И със смъртта си губим бремето на. Сенсуализъм – философско учение, което признава усещането за единствен източник на познание. Белпрев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 Тя седна, изглеждаше тъжна. Големите и краткочерни очи гледаха втренчено в центъра на макета, към огромния гардероб на парки пат. Без да каже нито дума, тя започна да си играе разсияно с миниатюрно черно пълто от норка. Сами кратко. Подаде половината от парчето Кенди, след това мушна собствената си половинка в своята уста и започне да дъвче лакомо. Все още тъжна, Фран също задъвка.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 Стана и, както си беше бос, отида до прозореца. Дръпна завесите и погледна грейналите под ранната утринна светлина улици на Сан-Франциско, хълмовете и белите къщи. Беше събота сутринта и не му предстоеше да ходи на работа в корпорация «Ампекс» в Палуалто. Той си спомни с удоволствие, че вместо това ще се види с приятелката си, Пат Кристенсен, която имаше модерен малък апартамент на хълма Потреро. Винаги беше събота.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 че в бележката написана истината, може би той помнеше онзи друг свят, онзи мрачен псевдоживот на принудително изгнание от естествената. Му среда на обитаване. И какво от това? Защо трябваше да унищожава онова, което притежаваше в момента? Той отлепи бележката, смачка я и я хвърли шахтата за буклук. Веднага щом приключи сбръсненето, видеофонира напад. Слушай, Изрече тя рязко и студено. Светлата и кратко коса проблясваше, тя тък му я е слушаше. Не искам да се виждам с теб, Уолт. Моля те. Знам какво си замислил и то не ми харесва. Разбираш ли? Сивосините и кратко очи бяха студени. Хъм, каза той объркано, опитвайки се да измисли подходящ отговор. Но днес е прекрасен ден, нека да се разходим някъде.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 Наистина е предизвикателен. Същност, почти го няма, трябва да положиш известни усилия, за да повярваш съществуването му. Когато той седна до нея, тя се притисна в него. Мислих за разговора ни. Нека да довърша. Тя докосна с пръсти устните му, карайки го да замълчи. Аз знам, че имаше такъв разговор, Уолт. Нова. Известен смисъл си прав.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 Мисля, че започна той и установи, че не може да си спомни. Изруга я до сано. Добре, няма значение. Тя го хвана под ръка и двамата бавно продължиха разходката си. Виж какво улютно местенце, там, край онези скали, извика тя и ускори крачка. Тялото и кратко се носеше плавно, силните и кратко, здрави мускули се стягаха, преодолявайки съпротивата на вятъра и старата,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 Легна назад, върху пясъка, затвори очи и ги закри злън. А щом сме тук и можем да правим нещата, които не бива да вършим в землянката, тогава твоята теория е, че ние трябва да правим тези неща. Трябва да се възползваме от преимуществата на положението ни. Той се наведе към нея и я е целу на пустните. Някакъв глас вътре в него каза. Но аз мога да правя това по всяко време, само усети в тялото си присъствието и на някой друг и се отдръпна от момичето. В края на краищата, долетя до него мисълта на Норм Шайн, аз съм женен за нея. Норм се исмя. Кой ти е разрешил да използваш моя макет? Помисли си, я Адосано Самриган. Излез от стаята ми. Обзалагам се, че си използвал и моя кенди. Ти самият ми го предложи, отвърна мислено другият обитател на тялото му. Така, че реших да се възползвам. Аз също съм тук, долетя до тях мисълта на Тод Морис. И ако искате да знаете моето мнение... Никой не те е питал за мнението ти, помисли Адосано Нормшайн. Всъщност, никой не те е канил тук. Защо не се върнеш горе в жалката си градина, където трябва да бъдеш в момента?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 Докато двамата мълчаливо лежаха на брега, двете тала, в които се бяха събрали шест личности. Две в шест, помисли си сам Риган. Мистерията се повтаряше. Как се осъществяваше това? Отново старият въпрос. Но всичко, за което ме грижа, е дали те да си използвали моя кенди. Обзалагам се, че са го използвали. Не ме интересува какво казват, не им вярвам. Пърки път си изправи на крака и каза, е, виждам, че спокойно мога да отида да поплувам. Тук не се случва нищо. Тя влезе във водата и шляпа не се отдалечи от наблюдаващите обитатели на второто тяло. Пропуснахме шанса си, помисли кисело Тод Морис. Аз съм виновен, призна си сам. Той обедини усилията си с Тод и Уолт успя да си справи.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 Седнали на брега на океана, близо до паркирани ягуар. Пъркипат, естествено, носеше полуневидимия шведски бански, а до тях лежеше маничката кошница за пикник. Домакита видя касявата опаковка, в която беше стоял запасът мукенди. Петимата бяха похарчили всичко, той дори забеляза как от крънчетата на отпуснатите им, безволево отворени устни се процеждат тънки струйки кафява течност. Франшайн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 В нашата стая! извика тя. Побързай! Зарадван, само последва. Беше толкова забавно, той се затресе от смях. Пред него момичето се изкачваше по стълбичката към нейното ниво на землянката. Той я догони пред вратата на тяхната стая и я прегърна. Двамата се каторнаха през прага и се затъркаляха, кикотейки се, през металния пот към срещуположната стена. Все пак ние победихме, мислеше си той, докато сръчно разкопчаваше сутия на кратко, копчетата на ризата кратко и ципа на полата, и свалеше подобните и кратко на чехли обувки с бързи движения. Ръцете му бяха навсякъде по тялото икратко и тя въздъхна, този път не от умора. По-добре е да заключа вратата. Той се изправи, отида бързо до вратата, затвори, а я заключи. През това време Франс се дорасъблече. Ела тук, подкани го тя. Не стой така. Тя беше натрупала набързо дрехите на купчина, а обувките й кратко стояха най-отгоре като две през папията. Сам се върна при нея и лувките й кратко, умели пръсти пробягаха по тялото му, а очите и кратко започнаха да изкрят, и той изпита огромна наслада. И това се случваше точно тук, в тяхното мрачно жилище, на Марс. Порано бяха успявали, благодарение на стария.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 Всеки път взимаме малко по-голяма доза от предишната. Четири, в приемната на болницата за ветерани, Джеймс Ридъл на база трети на ганимет Лео Балеро наведе своето скъпо, ръчно изработено бомбе към момичето с официална бяла униформа и каза, тук съм, за да се видя с един пациент, мистер Елдън Трент. Съжалявам, сър, започна момичето, но той я е прекъсна. Кажете му, че Лео Балеро е тук. Разбрахте ли?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 Той се усмихна любезно и Лео веднага го позна. Това беше Франк Сантина, ръководителят на юридическия отдел на ООН и началник на Нет Ларк. Черноокият, напрегнати. Енергичен Сантина бързо премести поглед от Лео към Зоя Елдрич, очаквайки отговор. Не, отвърна Зоя Елдрич и накрая. Или поне не сега. Ней докато не разбера как е открил, че татко е тук. Не е можел да го знае.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 Той ги изгледа, но те не реагираха по никакъв начин на думите му. Наистина ли вътре е Палмър Елдрич? Попита той. Обзалагам се, че не Отново не получи отговор. Никой от тях не се хвана на въдицата. Уморен съм, каза той. Пътувах дълго, за да дойда тук. Подяволите, искам да хапна нещо, после да отида в стаята си в хотела,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 Струва си да опитам. Обаче се чувстваше толкова потиснат, че за него вече всичко бе изгубило смисъл. Запита се защо да не постъпи, както беше казал, да хапне, после да се отпочине и за сега да забрави за Алдрич. Да ги вземат дяволите всичките, помисли си, докато излизаше от болницата и тръгна по тротуара, за да си такси. Тази негова дъщеря. Изглежда яка, а из тази къса подстрижка и без грим прилича на лесбийка. Фо. Намери си такси и скоро летеше, потънал в размисли. След малко използва видеофона на колата и се свърза с Феликс на земята. Радвам се, че... обади, каза Феликс Блао веднага след като видя кой го търси. В Бостън при странни обстоятелства се е появила някаква организация. Сякаш е изградила изцяло само за една нощ, включително.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 Каза Лео. Предполагам, че става въпрос за болница Джеймс Ридъл. Подозирахме, че може и да е там. Между другото, чувал ли си някога за мъжне име Ричард Хнат? Никога. Представител на тази нова фирма от Бостън го е срещнал и е сключил някакъв договор с него. Този представител, Ичулц, каква бъркотия, прекъсна го Лео. А аз дори не мога да се добера до Елдрич. Сантина дежури пред вратата му заедно с дъщерята на Елдрич. Никой не може да премине през тези двамата, като стена са, помисли си той. Даде на Феликс Блау адреса на хотела в база трети, в който беше оставил багажа си и прекъсна връзката. Обзалагам се, че той е прав, помисли си Лео. Палмар Елдрич е моят конкурент. Такъв ми е бил късметът, занимавам се със същото с което е решил да се захване Палмър Елдрич по пътя си навръщане от Проксима. Защо не правех системи за управление на ракети? Тогава щях да се конкурирам само с Дженерал. Електроникс и General Dynamics. Сега вече се запита сериозно какъв ли лише е донесъл със себе си Елдрич. Вероятно усъвършенствам вид на онзи, от който се произвежда Кенди. По-ефтино производство, по-силен и с по-продължително действие. Господи! Докато размишляваше, му странна идея. Спомни си за организацията, появила се в Обединената Арабска република, която обучаваше наемни убийци. Те биха имали големи шансове против Палмър Елдрич. Някой от тях, щом веднъж се захване с тази работа. Но ставаше и предсказанието на Рондина Латюгейт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 Използван от съветските тайни служби, но бе значително усъвършенствана, след като поразеше жертвата си, тя се самоунищожаваше, без да остави никакви следи. Отровата също бе необичайна, не засягаше дихателната или сърдечната дейност, същност това не беше отрова, а вирус, който се размножава в кръвта на жертвата, предизвиквайки смъртта и кратко за 48 часа. Вирусът беше канцерогенен.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 Ако съм. Записала правилно името и кратко. Ето номерът и кратко. Тя е на Марс. Тя поднесе бележника си към видеоекрана. Отначало Лео не можа да си спомни нито една жена на име Уайт. После се сети и стръпна от страх. Защо го търсеше тя? Благодаря, промърмори той и веднага прекъсна връзката. Господи! ако юридическият отдел на ООН послушваше разговора. Защото Импи Уайт, действаща на Марс, беше един от най-големите пласери на Кенди. Той набра номера с голяма неохота. На екрана на видеофона се появи Импи Уайт, почти красива жена с дребно лице и остър поглед. Беше си я представил по мусе колесата, но тя и така изглеждаше доста воинствена, макар и в леката категория. Мистер Балеро...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 А ако арестуваха Лео и го съдаха, това означаваше край на пъпмакети като източник на доходи. А също така край на кариерата, заради която той беше пожертвал всичко станало в живота си, брака си жената, който все още обичаше. Очевидно щеше да е в негова полза да предупреди Лео. Всъщност това беше неизбежно. А информацията дори можеше да обърне нещата в негова полза. Той се обади на Лео.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 Така, че вече няма да представям никой отделен регион. Ще можете да прехвърлите Нью-Йорк на Рони веднага, щом, жажда за власт, обади се Лео със кърцаш глас. Барни свира мене. Кого го е грижа, как ще бъде наречено това? То беше кулминацията на неговата кариера, ето какво беше означение. И всички трябваше да го разберат, включително и Лео. Най-вече той. Добре, кимна шефът му.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 И, и ще обяви създаването на компания, която ще разпространява тази ненаркотична стока, завърши студено мисълта му лео. Да, отвърна Барни. Ще се казва Чузет. С Бъди благоразумен. Дъвчи Чузет. Амаче Гадост. Всичко е оговорено по междозвездна лазерна радиовръзка много отдавна чрез дъщеря му, с одобрението на Сантина и Ларко Тон, Същност и на самия Хебрангилбърт. Те виждат това начин да сложат край на търговията с Кенди. Настана тишина. Добре, каза пресипнало Лео след малко. Срамно е, че не си предвидел тази ситуация преди няколко години, но подяволите. Ти си служител и никой не ти е дал такова нареждане. Барни свира мене. Лео се наваси и прекъсна връзката. Та така.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 Готов съм, отвърна Барни. Забравих, а не биваше, че преди да говоря с теб, имах разговор с мис Тюгейт и тя знае за някои събития в бъдещето, засягащи мен и Палмър Елдрич. Ако се почувства обезпокоена, а мис Тюгейт със сигурност ще се обезпокои от назначаването ти за нейен началник, тя може да отиде при властите и да ни създаде много неприятности. Същност започвам да си мисля. Че е възможно всеки от моите модни консултанти да се здобие с тази информация, така че идеята да те назначавам за ръководител на всички тях, тези събития, прекъсна го Барни, трябва да са свързани с обвинението ви в убийство от първа степен на Палмър Елдрич, нали? Лео и Сумтия, въздъхна и се вторачи на Васенов в Барни. Най-накрая кимна неохотно. Нямам намерение да ви освобождавам от споразумението, което постигнахме току-що, отвърна Барни.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 Шантажираш някого. Барни прекъсна връзката. Екранът посивя. Сив, помисли си той, като светът вътре в мен и около мен, като реалността, изправи се и закрачи нервно на за и стаята, пъхнал ръце в джобовете. Най-добрата възможност за мен в този момент, реши той, е да се обединя с Рони Фюгейт. Защото Лео се страхува от нея, и то основателно. Трябва да има цяла галактика от неща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 Краят на неговата кариера, повтори Барни. А също на моята и на твоята. Не, каза Рони. Не мисля така, скъпи. Нека да порасъждаваме за момент. Мистер Палмер Елдрич е на път да го измести от пазара. Не ли това вероятният мотив на мистер Балеро? И няма това не ни говори нищо за настъпващите икономически реалности.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 Почти толкова ти предстоят и на теб. Благодаря, отвърна кисело барни. Сега. Трябва да планираме внимателно всичко. А ако ясновиците не са в състояние да планират бъдещето си, то доставих на Лео информация, благодарение на която той ще се срещне слдрич. Не ти ли хрумна, че двамата могат да се съюзят? Той я наблюдаваше внимателно. Не. Не виждам нищо такова. Във вестникърските статии няма да пише подобно нещо. Господи! Изрече той с досада. Това не е нещо, за което ще пишат във вестниците. О! Изрече тя и кимна смирено, май си прав. А ако това се случи, продължи той, няма да постигнем нищо, ако напуснем Лео и се опитаме да се присъединим към Елдрич. Той просто ще ни получи обратно.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 Като служители на Лео Балеро, независимо дали ще потъне, ще се измъкне или напълно ще изчезне, помисли си той и отново се обърна към нея, ще ти кажа и какво друго можем да направим. Можем да предложим на всички останали модни консултанти, които работят в ЕПП макети, да направим свой собствен синдикат. Това беше идея, която Барни обмисляше от много години. Така да се каже, гилдия, която държи монопола.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 Тя го дарисла чезарна, страшно топло усмивка. Добре, съгласи се той. Рони беше права. Няма ли да е тъжно, продължи тя, ако този твой кабинет се подслушва? Може би скоро мистър Балеро ще разполага с запис на всичко, което сме си казали? Усмивката и е кратко не изчезна, а стана дори още по-широка. Барни беше смаян. Изведнъж осъзна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 Наистина беше Палмър Елдрич. Пет, след като се осигури финансово чрез договора с хората от Чузет изделия, Ричард Хнат се обади на една от клиниките за терапия на доктор Вили Денкмал в Германия. Избра си главната, в Мюнхен, и запази места за себе си и Емили. Ще стана равен с най-великите, помисли си той, докато двамата чакаха в луксозната приемна.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 Дребен и закръглен, с бяла коса и мустаци като на Алберт Швайцер. С него излезе още един човек и Ричард Хнат видя за пръв път отблизо ефекта от терапията. Не изглеждаше като на снимките от светските хроники на домашните вестници. Никак даже. Албърт Швайцер, 18751965, немски лекар, философ и теолог. Белпрев. Главата на мъжа му напомняше за снимка, която беше видял в един учебник. Снимката беше озаглавена хидроцефалия. Същото оголемено чело на двеждите, същата куполообразна и странно чуплива глава. Той веднага разбра защо наричаха белоноглави популярните личности, еволюирали чрез етерапия. Изглежда така, сякаш всеки момент ще се пръсне, помисли си той смаяно.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 Наскоро сте подписали договор с фирма от Бостън на име. Удълженото лице, наподобяващо изопачено изображение в криво огледало, се наваси. Чозет изделия. Ка какво ви интересува? Казах над съзекване. Вашите модни консултанти ни отхвърлиха. Лео Балеро го изгледа, после свира мене и се обърна отново към доктор Денкмал. Ще се видим след две седмици. Две. Но...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 Тяхната полемика щеше да се разреши толкова лесно с помощта на терапията. И двамата щяха да видят истината, както Зумбе бе е спел едно, що се отнася до. Превъплъщаването сещате се, Белоти 2. две, той млъкна и се изкашля. На английски това е кръв и нафора. По време на литургия. Много напомня ритуала при вземането на Кенди, забелязали ли сте тази прилика? Но да вървим, започваме. Едно зъм би изпел Нем, например, Белпрев. Две били от Юенди. Нем, Кръв и Белпрев. Докторът потопа Ричард хнат по гърба и поведе двамата към кабинета си, хвърляйки към Мемили погледи, в които, според Ричард, имаше твърде малко духовност и прекалено много поход. Озоваха се в огромна стая, пълна с най-различни уреди, насред която стояха две маси тип Франкенштайн. Снабдени с ръмъци за ръцете и краката на пациентите. Когато ги видя, Емили изохка и отстъпи назад. Няма от какво да се страхувате, Фраухнат. Това е като електрошок, предизвиква определени мускулни реакции, рефлекси, нали разбирате? Денк мал се изсмя. А сега ще ви се наложи. А, а, знаете какво? Съблечете се. Всеки от вас насаме, разбира се.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 Ричард слушаше как доктор Денкмал говори на жена му с успокояващ, но същевременно непреклонен тон. Комбинацията беше много уместна за бизнес преговори и хнат почувства едновременно завист и подозрение, а накрая и тъга. Нещата не бяха такива, каквито си ги бе представил, беше очаквал много повпечатляващо преживяване. Обаче Лео Балеро беше излязал от тази стая, което доказваше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 Поясни доктор Денкмал, докато потриваше доволно ръце и изяпаше безсрамно емили, ще бъдат стимулирани, особено жлезата на креси, която контролира темпото на еволюция, енсичте Да, вие знаете това. Всеки учени го знае, защото нещата, които сме открили тук, вече са учат в училище. Това, което ще усетите днес, няма да бъде удебеляването на хитиновата обвивка или нарастването на черепа.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 Хнат не знаеше коя точно. А сега, ейчари. Херхнат. Денкмал се наведе над него, изненадващо сериозен. От време на време тази терапия, как го казвате на английски? Пропада. Ейчар, нем. Слушайте. Бел прев. Проваля се, каза със стържещ глас хнат. Той беше очаквал нещо подобно. Но обикновено постигаме успех. Страхувам се, че при несполука, мистър Хнат, вместо да бъде стимулирана, жлезата на кресия регресира. Правилно ли произнесох думата? Да, промърморихнат. До каква степен регресира? Съвсем малко. Но може да се окаже неприятно. Разбира се, ние го забелязваме веднага и прекратяваме терапията.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 Той извърна глава и видя как Емили, която беше още по-пребледняла, кимна едва-едва. Очите й кратко бяха изцеклени. Напълно възможно е, помисли си той песимистично, само единият от нас да еволюира, вероятно Емили, а аз да деградирам до равнището на синантроп. Досръсналите се един с друг кътници, кривите крака и канибалските наклонности. Тогава ще ми е адски трудно да се занимавам с продажби. Доктор Денкмал натисна копчето на апаратурата, подсвирквайки си весело в такт с операта. Е, терапията на семейство Хнат започна. Струваше му се, че губите глото си, нищо повече, или поне в началото беше така. После почувства такава болка, сякаш го одряха с чуп по главата. Заедно с болката той осъзна болезнено какъв ужасен риск са поели двамата Семили.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 Но звуците сякаш не излязоха от устата му. Той не ги чу, макар че гласовият му апарат, изглежда, функционираше, усещаше думите в гърлото си. После осъзна какво се случило. Той беше еволюирал, беше се получило. Неговата проницателност се дължеше на промените в мозъчния му метаболизъм. Ако и семили ли беше така, тогава всичко щеше да е наред.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 Неизменният демоничен свят на причините и следствията. По средата се намираше човечеството, но във всеки момент някой от хората можеше да пропадне и да потъне в лежащите отдолу дълбини на пъкъла. Или можеше да се издигне нагоре към третия, ефирния свят. За хората, намиращи се на средното равнище, винаги съществуваше рискът да потънат. Ноя Имаше и възможността да се издигнат.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 Не. А трябваше да виждам художествения им замисъл, осъзна той. Духът вложен в тях. Ричард разбра колко не етично постъпил, като е подписал договора с Чузет изделия, без да се посъветва с жена си. Може би Емили не желаеше произведенията и кратко да се миниатюризират от фирмата, с която я бе обвързал той. Ричард не знаеше каква е стоиноста на макетите на Чузет изделия.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 че чузет изделия му бяха заплатили толкова добре. Това беше голяма фирма с големи планове. Очевидно зад гърба им имаше неограничени финансови средства. А откъде се бяха здобили с тези финансови средства? Не и от Тера, той. Осъзна интуитивно и това. Вероятно от Палма Релдрич, който се бе върнал в слънчевата система след сключването на економическо споразумение с проксимянците, те бяха тези, които стояха зад появата на чузет изделия. Така че, заради шанса да унищожи Лео Балеро, он беше позволило на чужда раса да действа в слънчевата система. Това беше погрешно решение, което може би щеше да има фатални последици. Следващото, което осъзна, беше, че доктор Денкмал му би е шамари, за да го свести. Е, как е? Попита той, вглеждайки се в него. Задълбочени, съобхватни размисли. Да, каза Ричард и се надигна с усилие. Вече не беше прикован за масата. Значи няма от какво да се страхуваме, усмихна се весело доктор Денкмал. Белите му мостаци стърчаха като антени. А сега да поговорим с фраухнат. Асистентката вече освобождаваше ръцете и кратко от ремъците. Емили се надигна замаяно и се прозина.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 Лео Балеро представи официалната си журналистическа карта от списанието на Папа Макети и се озова сред тълпата репортери на домашни вестници в съдаход, движещ се по покритата с прах повърхност към имението на Палмър Алдрич. Документите ви, сър! Извикава уражението хранител, който обаче нямаше отличителните знаци на ООН, когато се канеше да излезе на паркинга пред имението. Лео Балеро се спря на изхода на съдахода. Докато зад него истинските репортери на домашните вестници шумяха и се блъскаха нетърпеливо в стремежа си да излязат. Мистер Балеро, каза спокойно охранителят и му върна журналистическата карта. Мистер Елдрич ви очаква. Моля ви, последвайте ме. Той незабавно безменен от другохранител, който започна да проверява документите на репортерите един по един. Обезпокоен?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 от която бе дошъл. Някакъв от вид, за който никога не бе чувал, го удари в гърба, той полеке напред и протегна ръце, опитвайки се да смекчи падането. Когато дойде на себе си, установи, че е завързан за някакъв стол в празна стая. Главата му кънтеше и той се огледа объркано, но видя само, че насред стаята има малка маса с някакъв електронен прибор върху нея. — Пуснете ме от тук! Каза той.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 каза Лео Балеро. Установи, че ръцете и краката му са развързани. Изправи се науверено и раздвижи крайниците си. Как се казваш? Попита той. Моника отвърна малкото момиченце. Проксимянците все пак са хуманоиди, каза Лео. Носят перуки и си правят изкуствени зъби. Той хвана голямки чур от светлите коси на детето и го дръпна. Ох! извика момиченцето. Ти си лош. Лео я пусна и тя отстъпи крачка назад, продължавайки да си играе със своето йойо. Гледаше го предизвикателно. Извинявай, измънка той. Косата и кратко беше истинска. Вероятно той не беше в системата на проксима. Във всеки случай, където и да се намираше, Палмър Елдрич се опитваше да му каже нещо.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 Лео не виждаше никакво кофарче. Къде? Момиченцето коленичи и докосна тревата на няколко места. Тревата се отдръпна безшумно, то се пресегна в дупката и извади кофарче. Крия го тук, обясни тя. От настойниците. Какво означава това, настойниците? Е, за да си тук, трябва да си имаш настойник. Всеки от нас има. Предполагам,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 Или сте регресирали в резултат на неуспешната така наречена е терапия фио Механизмът за шумя възбудено. Терапия в Мюнхен. Попита той накрая. Чувствам се прекрасно, увери лео. Слушай, Смайл. Познаваш ли някой мой познат, който да може да ми измъкна от тук? Кажи ми някой, който и да е. Не мога да стоя повече тук, разбираш ли?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 Той най-накрая се сети. По дяволите, имаш предвид Майерсън, нали? Барни. От ТПП Макети. Да, точно така, каза доктор Смайл. Свържи се с него, каза Лео. Кажи му незабавно да се обади на Феликс Блау от Трипланетната полицейска агенция или както там се наричат. Нека Блау да открие къде точно се намирам и да изпрати кораб тук. Разбрали? Добре, отвърна доктор Смайл. Ще говоря с мистър Майерсъм веднага. Той так му разговаря с мистюгейт, неговата асистентка, която същевременно е и негова любовница и днес е с. Хъмама. В момента те точно говорят за вас. Разбира се, аз не мога да ви предам какво си казват. Длъжен съм да пазя лекарска тайна, знаете. Тя носи, добре де.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 е забавно развиващи се деца. Вероятно, по дяволите. Каза Лео. Това момиче не е бавно развиващо се. Тя по-скоро беше преждевременно развила се. Всъщност това нямаше никакво значение. Имаше значение единствено фактът, че Палмар Елдрич искаше нещо от него, и то не само за да му даде урок, но и да го сплаши.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 Ти пък откъде знаеш? Попита я до Лео. Понеже, отвърна кофарчето, аз също се намирам под влиянието на проксимиянците. Ето защо, не направи нищо, довърши мисълта му Лео и остави кофарчето на земята. Дяволите да го вземат този чузет, каза той и на двамата, на момиченцето и на куфара. Заради него всичко се обърка. Не мога да разбера какво, по дяволите, става.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 Нещо, мярна го само с крайчеца на окото си, се хвърли в краката му. Той отскочи в страни и нещото премина покрай него, но веднага се обърна и го нападна отново. Плъховете не могат да те видят, извика момичето, но глюковете могат. По-добре бягай. Без да се вглежда внимателно в нещото, вече беше видял достатъчно, той побягна. За това, което беше видял, не можеше да ни чузет. Защото това не беше иллюзия и не беше създадено от Палмър Елдрич, за да го тероризира. Глюкът, каквото и да беше това, не произхождаше от тера, нито пък от терански мозък. Зад гърба му момичето заряза кофарчето и също побягна. Аз... Попита тревожно доктор Смайл. Никой не се върна за него. Изображението на Феликс Блау се обади от екрана на видеофона. Проучих материалите които ми дадохте, мистер Майерсен. От тях става ясно, че вашият работодател, мистер Балеро, който е също така и мой клиент, в момента се намира на малък изкуствен сателит, обикалящ в орбита около Земята, чието официално наименование е сигма b Направих проверка в регистрите, явно този сателит е собственост на компания, производител на ракетно гориво от град Сейнт Джордж, щата Юта.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 Очевидно Палмар Елдрич беше свикал през конференцията с единствената цел да подмами Лео Балеров имението си на Луната, а той, ясновидецът Барни Майерсън, човекът, който можеше да предвижда бъдещето, се бе хванал на въдицата и бе изиграл своята роля в осигуряването на присъствието му там. Мога да ви предоставя около 100 човека от различни отдели на моята организация, каза Феликс Блау. Можете да съберете още 50 от ПП Макети. Тогава бихте могли да опитате да превземете сателита. И да намеря Лео Мъртъв. Вярно е, Блау се наваси. Добре, можете да отидете при Хебърн Гилбърт и да помолите за помощта на ОН. Или, което е още по-унизително, да се опитате да се свържете с Алдрич или някой от заместниците му и да преговаряте директно с него. Да видите дали ще е възможно да откупите Лео.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 На линията е мис Зоя Елдрич, сър. Ще говорите ли с нея? Да, отвърна Барни. На екрана се поляви елегантно облечена жена с пронизващ поглед и гъста коса, вързана на кок. Да. Аз съм Майерсън от ТПП Макети. Какво трябва да направим, за да върнем Лео Балеро? Почака малко. Не последва отговор. Знаете за какво говоря, нали? Попита той. Тя помълча още известно време и отвърна. Мистър Балеро пристигна тук, в имението, и се разболя. В момента е налегло в нашата болница. Когато се почувства по-добре, могли ли да изпратя главния лекар на нашата компания да го прегледа? Разбира се. Зоя Елдрич дори не трепна. Защо не ни уведомихте?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 Шест, глюкът се вкопчи в глезена му и се опита да забие в кожата му своите мънички пипалца. Лео Балеро изкръща, и в този момент пред него внезапно се появи Палмър Елдрич. Грешиш, каза той. Не намерих Бог в системата на Проксима, но намерих нещо по-добро. Той сръга с някаква пръчка глюка, който неохотно прибра пипалцата си, отдели се от Лео и се скри в тревата, докато Елдрич продължаваше да го мушка с пръчката.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 Не е като при Кенди, нали? Елдрич явно се забавляваше от ситуацията. Когато открих този лише в системата на Проксима, не можах да повярвам. Преживях сто години, лео, взимайки лишея под наблюдението на тамошните лекари. Дъвчех го, инжектирах си го венозно, изгарях го и вдишвах дима, правех воден разтвор от него, слагах го да и вдишвах изпаренията.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 Моето тяло. Лео огледа тялото си. Беше неговото, добре познато тяло, известно му до най-интимните подробности. Беше неговото, не на Елдрич. Аз пожелах да се появиш тук точно такъв, какъвто си в нашата Вселена, каза Елдрич. Разбираш ли, точно това е Брангилбърт, който, разбира се, е будист. Можеш да се превъплътиш във всяка форма, която пожелаеш, или в каквато пожелаят вместо теб, както в случая. Ето защо он лапна въдицата, каза Лео. Това обясняваше много неща. С помощта на чозет човек може да живее живот след живот, да бъде боболечка, учител по физика, ястреб, плесен, парижка проститутка от 1904 година или, или глюк, рече Лео. Кой от нас е глюкът тук? Казах ти...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 Глюкът беше хванат и устройството се зае с ликвидирането му. Че се кратко прощене, вдигна се малко облаче дим и създанието изчезна. Въздухът пред Лео затрептя и се появи някаква книга с черна подвързия. Той я взе, прелистия и с доволна физиономия, а сложи скута си. Какво е това? Попита Елдрич. Библията на крал Джеймс. Мисля, че ще ми помогне да се защитя.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 Далечният край на стълбището не можеше да се види. Накъде води това нещо? Попита Елдричия Досано. Към Ню йорк отвърна Лео. Ще си изкача и ще се върна обратно в Пъпа Макети. Той се изправи и тръгна към стълбището. Имам чувството, че нещо не е съвсем наред с този чузет Елдрич. Но ще открием какво точно е. То прекалено късно. Той започна да се изкачва по стъпалата и тогава си спомни за момичето Моника. Зачуди се дали тя се чувства добре тук света на Палмър Елдрич. А какво стана с детето? Той се спря на сред стълбите. Далече долу Палмар Елдрич продължаваше да седи на тревата с пръчка в ръка. Глюковете не се е хванали, нали? Аз бях малкото момиченце отвърна Елдрич.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 че сте измислили начин да се справите с тях. Моника кимна към неговия капан за глюкове, който сега беше празен и очакваше следващата си жертва. Много изобретателно. Изобщо не се сети за това, просто офейках оттам. Инстинктивна паническа реакция. Ти си Палмър Елдрич, нали? Попита Лео неуверено. Имам предвид там, под повърхността. Нали? Да вземем средновековната доктрина за формата и съдържанието, каза детето учтиво. Моята форма е това, дете, но съдържанието ми, както е при виното и на фурата при превъплатяването, добре, каза Лео. Ти си Алдрич, вярвам ти. Но аз продължавам да не харесвам това място. Унези глюкове, не обвинявай за това, чозет, каза детето. Вината е моя. Те са творение на моя разум, а не на лишия.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 Очите и кратко бяха плъмтящи и студени, и изобщо не мигаха. Е, Палмър, каза Лео, какво всъщност прави чозет? Вече ти казах, отговори грубо детето. Това дори не е толкова реално, колкото светът на пърк пад след употребата на нашия наркотик. А отговорът на въпроса. Коя е по-добро, сложността на халюцинацията или реалността на преживяването, е очевиден. Определено второто.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 Помисли си той, докато отваряше чекмеджето, за да вземе любимата си английска лула и половинфунтовата котия с сейл под сладен смеласа датски тютюн. Докато палеше лулата, вратата се отвори и в кабинета влезе Барни Майерсън. Изглеждаше уморен и притеснен. Е! Попита Лео, похтейки енергично с лулата си. Аз, започна Барни и се обърна към мистюгейт, която влезе след него.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 Това беше ясно от пръв поглед. Е, това е всичко, каза Лео. Съжалявам, мистюгейт, но можете да се върнете в кабинета си. Няма смисъл да обсъждаме какви действия трябва да се предприемат във връзка с неизбежната поява на чузетна пазара. Защото всъщност аз не говоря с никого. Просто седя тук и дрънкам празни приказки на самия себе си. Чувстваше се потиснат.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 В тази ерзац вселена. Господи, той ме победи. Мис Тюгейт, каза Лео, моля ви, не стойте така. Върнете се в кабинета си. Той стана, отиде до изстудителя за вода и си наля минерална вода в на чашка. Нереалното ми тяло пие нереална вода, помисли си. Пред очите на нереална сътрудничка на компанията. Мис Тюгейт, попита той.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 Помисли си той. Как ще ти се хареса това? Изпи водата и хвърли чашката в шахтата за буклук. Без да поглежда към мисс Гейт, си помисли, ти си на моята възраст, мисс Гейт. Същност си още постара от мен. Нека да видим. Сега си на около 92. Поне тук, в този свят. Ти си остаряла. Времето ти е отминало, защото ми отказа.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 Къде е Рони? Какво е това? Лео отвори очи. Това не беше Рони фюгит, не беше дори стогодишното и кратко подобие, а локва, но не от вода. Луквата беше жива и в нея плуваха ръбести сиви парченца. Гъстата, лепкава течност се разливаше бавно във всички посоки, после потрепери и се прибра обратно.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 Отвориха се и се затвориха, сякаш управлявани от невидимите нишки на зловещ кукловод. Черепът заплува из локвата и изрече с грачещ глас. Видяхте ли, мистър Балеро, тя не живя толкова дълго. Не бяхте помислили за това. Макар и променен, гласът му беше познат. Не беше на Рони Фюгейт, а на Моника, и звучеше сякаш долита някъде отдалече. Накарахте я да прехвърли стотака. Но тя ще живее само до 70. Така че тя е мъртва от 30 години, а вие се живихте, или поне такова беше намерението ви. И което е още по-лошо, беззъбите челюсти штракаха, а празните дубки на мястото на очите сякаш го гледаха в Тя еволюира не докато беше жива, а под земята. Черепът млъкна, после бавно се разпадна. Съставните му части продължиха да плуват хаотично и с локвата.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 което бяхте създали. Всичко ли е наред? Тя му се усмихна. Да, отговори той сподавено. Огледа се, сега. Виждаше около себе си само зелена равнина. Дори прахта, на която се бяха разпаднали сградата на Апамакети и хората в нея, вече беше изчезнала, само по ръцете и по сакото му беше останал тънък слой от нея. Той го изступа машинално.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 Почувства дълбока омраза към Палмар Елдрич и си помисли: Ако някога успея да се измъкна от тук, да избягам от теб, тогава ще видиш ти, мързавецо. Хайде сега, каза момиченцето, а очите му изкреха. Няма да използвате подобен език тук, няма да ви позволя. Дори няма да казвам какво ще направя, ако продължите, но вие ме разбирате, нали, мистър Балеро? Да, отвърна Лео. Той отстъпи няколко крачки. Извади носната си кърпичка и избърса под та от горната си устна, врата и в длъбнатината под Адамовата си ябълка, която винаги му беше толкова трудно да избръсне сутрин. Господи, помисли си той, помогни ми. Ще ми помогнеш ли? Ако ми помогнеш, ако можеш да достигнеш до този свят, ще направя всичко, каквото поискаш. Аз не съм просто изплъшен, аз съм болен. Това ще убие тялото ми...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 Кенди и Чузет няма да се конкурират, защото ще има само един продукт — Чузет. Скоро ще обявиш. Че се оттегляш. Разбралиме ме, Лео? Естествено, каза Лео. Чухте. Ще направиш ли всичко това? Добре, каза Лео. И се хвърли върху детето. Сграбчия за гърлото и я е стисна. Тя гледаше в лицето му твърдо.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 Душейки въздуха и заслушан в далечния шум на вятъра. Нищо не се беше променило, освен, че момичето беше мъртво. Защо? Какво не бе наред в разсъжденията, въз основа на които беше действал? Колкото и да бе невероятно, той грешеше. Навъде се и включи доктор Смайл. Обясни ми какво става, каза той. Той е мъртъв тук, мистър Балеро, обясни послушно доктор Смайл. Но в имението си на луната. Добре, прекъсна голео грубо. Добре, кажи ми как да се измъкна от това място. Как да се върне на луната, в той свирамене. Знаеш какво имам предвид. Фрелността. В този момент, обясни доктор Смайл, Палмър елдрич, въпреки че е доста разтревожен и ядосън, ви инжектира венозно препарат, който да спре действието на приятия по рано чузет. Скоро ще се върнете там. След малко кофарчето добави, естествено, понятието скоро се отнася за протичането на времето в истинския свят. А тук кофарчето се изкиска. Тук може да изглежда по-дълго. Колко дълго? О, може да минат и години, отвърна доктор Смайл. Но е напълно възможно да продължи и по-кратко. Дни, месеци.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 се разлетяха във всички посоки. Лео се обърна и възмутено се отдалечи. Каква бъркотия, помисли си той мрачно. Продължаваше да върви без никаква цел. В един момент забеляза нещо в тревата, някакво мъртво същество. Приближи се предпазливо и си помисли. Ето го последното доказателство за това, което направих. Подритна глюка свърха на обувката си.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 Поенататък и след малко се озова пред паркиран космически кораб. Спря се и го огледа смаяно. Очевидно не беше нито земен, нито проксимиански кораб. Просто не беше от нито една от двете системи. Както и двете същества, които лежаха наблизо, не бяха нито проксимианци, нито теранци, Лео никога досега не беше виждал подобна форма на живот. Високи, слаби, сподобнина.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 Собственост на он. Тази луна на коя планета е спътник? Попита Лео. Двамата еволюирали теранци се усмихнаха. Натера отвърна Алек. Тя е изкуствена. Казвала се сигма 14 4 б но преди много години. Не е ли съществувала по твое време? Трябва да е съществувала. Тя е много стара. Мисля.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 Виждал съм негови снимки във вестниците. Сигурен съм. Обърна към Лео и попита, как се казваш, чизър? Погледът му беше напрегнат и враждебен. Лео Балеро отвърна Лео. Двамата еволюирали теранци подскочиха от очудване. Хей, възкликна Алек, нищо чудно, че ми се стори познат. Това е онзи тип, който е убил Палм Релдрич.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 Може ли да продължа да говоря? Той отново се обърна към Лео. Ти си се върнал тук, на това място, защото той е свързано със смъртта на Палмър Елдрич. Извърна се и се затича към паркирания кораб. Трябва да кажа това на репортерите, извика той. Може би ще те снимат призракът от Сигма-1-4-б. Размаха ръце развълнувано. Сега тук наистина ще се напълни с туристи. Но внимавай, може би призракът на Елдрич, неговият чизър, също ще се появи тук. За да ти отмъсти. Не изглеждаше особено зарадван от тази мисъл. Елдрич вече се появи, каза Лео. Алекс се спря, после бавно се върна обратно. Появил се Той се огледа нервно. Къде е той? Наблизо ли е? Той е мъртъв, отвърна Лео. Аз го убих. Одуших го. Не чувстваше никакви емоции заради това, само изтощение. Как би могъл някой да се въодушеви от убийството на живо същество, особено на дете? Те вероятно ще повтарят това цяла вечност, каза Алек, впечатлен и ополилочи. Поклати голямата си айцевидна глава. Нищо не съм повтарял, каза Лео. Това беше първият път.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 Оригиналната форма на Чузет предизвиква ефект, който създателят му, самият Елдрич, нарича Време воехо. Ето защо ти си тук, много години след момента на смъртта ти. Във всеки случай предполагам, че вече си починал. Той се обърна към спътника си, Лео Балеро вече не е жив, нали? Разбира се, подяволите, отговори събеседникът му. Вече от няколко десетилетия. Същност мисля, че четох, започна Алек и млъкна, загледан някъде за гърба на Лео. Побутна слакът с пътника си. Лео се обърна, за да види какво става. Към тях се приближаваше рушаво, маршаво и тромаво бяло куче. Твое ли е? попита Алек. Не, отвърна Лео. Изглежда като чезър каза Алек. Виж, полупрозрачно е. И тримата наблюдаваха, как кучето приближава, минава по край тях и се насочва към паметника. Алек вдигна един камък и го запрати по кучето. Камъкът мина през животното и падна в тревата зад него. Това наистина. Беше куче Чезър. Пред погледа на тримата кучето се спря пред паметника, гледа известно време месинговата плоча, а после — омърсяване. Извика Алек с от ярост лице. Той се затича към кучето, размахвайки ръце и се опита да го ритне, после посегна към лазерния пистолет на колана си, но от вълнение не можа да оцели дръжката му. Оскверняване поправи го спътникът му. Това е Палмар Елдрич, каза Лео. Елдрич демонстрираше презрението си към паметника и отсъствието на страх за бъдещето си. Никога нямаше да има такъв паметник. Кучето се отдалечи невъзмутимо.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 Добре. Поне съм жив, помисли си Барни. А ако бях тръгнал подир Лео, вече щях да съм мъртъв. Той започна да събира сцепенени пръсти личните си вещи от бюрото и да ги слага в празна котия за мустри. Къде е мис Чугейт? Попита Лео. Тя ще заеме твоето място. Той се приближи до Барни и го погледна внимателно. Защо не дойде да ме вземеш? Кажи ми проклетата причина.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 очевидно си искал с мен да се случи нещо фатално. Не е възможно друго обяснение. Може би си го желаял подсъзнателно. Нали? Предполагам, съгласи се Барни. Защото той наистина не беше съзнавал това. Така или иначе, Лео беше прав. Нима иначе Барни не би поел отговорността да изпрати на Луната въоръжен екип от служители на обмакети, както беше предложил Феликс Блау.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 Но тя и съпругът и кратко работят за Палмър Елдрич. Как биха могли да ми кажат не и да запазят лоялността си към него? Значи всичко е решено предварително. И може би аз също го знаех. Вратата се отвори. Емили го погледна очудено, с широко отворени очи. Носеше синя работна дреха, изцапана се засъхнала и мокра глина. Здравей, каза той.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 Еволюционната терапия. Подложила си се на нея. Той се обърна и я огледа внимателно. Беше ли се изменила тя физически? Стори му се, че чертите и кратко са станали погруби, но причината за това може би беше, че не е виждала толкова отдавна. От възрастта е, помисли си Барни. Но. И как върви? Попита той.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 Тя се втурачи в него, той кратко отвърна със същия поглед. И двамата бяха смаяни от това, което бе предложил. Говоря сериозно, каза Барни. Кога го реши? Няма значение кога, отвърна той. Има значение единствено какво чувствам. Има значение и какво чувствам аз, каза Емили и се върна към гранчарското колело. Бракът ми с Ричард е много щастлив.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 а не и кратко го желая. Никой не би и кратко го пожелал. Дори онова магаре, мъжът и кратко, когато тя предпочита пред мен по причини, които не мога да разбера, освен ако не смята брака си с него за своя съдба. Тя е обречена да живее с Ричард Хнат, обречена е никога да не бъде моя съпруга отново. Никой не може да върне времето назад. Същност може, когато дъвчеш кенди. Или новия продукт,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 Или се бе опитал да направи, на. Лео. Барни осъзна това, докато стоеше през градата и чакаше такси. Въздухът пред него тръптеше, и той си помисли, може би просто ще пристъпя напред. Дали някой ще ме намери преди да умра? Вероятно не. Това ще е не по-лошо решение от всяко друго. И така, това е последната ми надежда за работа.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 Така ще мога да бъда отново с Емили. Коя е Емили? Бившата ми съпруга. Която зарязах, защото тя забременя. Сега осъзнавам, че това беше единственият щастлив период в живота ми. Всъщност сега е обичан повече, отколкото съм е обичал някога, и това чувство нараства, вместо да отслабва. Вижте, каза и Чолц, ние можем да ви снабдим сколкото си поискате чузет.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 Все още не му бяха съобщили крайната цел на пътуването. Съобщението за назначението, предположи той, сигурно ще започва с «Мене», «Мене», «Текел» или поне би трябвало, като си имаше предвид броят на възможните варианти, който беше ограничен. Част от израза «Мене», «Мене», «Текел», «Фарес», «Арамейски», «Преброено», «Премерено», «Разделено», «Предсказание за опадъка на Вавилон. Написано от тайна ръка пред вавилонския цар Балтазър, библейска легенда, в преносен смисъл, предупреждение за гибел. Бел Прев Всичко свърши, помисли си той, изпитвайки най-различни емоции, задоволство, облегчение, ужас и потиснатост, предизвикано от смазващото усещане за поражение. Във всеки случай това е по-добре, отколкото да се изложа на слънчевите лъчи. А дали наистина беше по-добре?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 Заплащането, на който беше работил толкова здраво, звънна. Видеофонът. Мистер Берсен на екрана се появи момиче, някаква незначителна чиновничка от някакъв второстепенен отдел на службата за колонизиране, към ООН усмихваше се. Майерсън. Да. Обаждам ви се, за да съобщя значението ви, имате късмет, мистер Майерсън. Това е плодороден район на Марс.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 И знам, че емигрираш. Имам познати в наборната комисия, а и доктор Смайл ме уведоми. Плащах му, ти не знаеше това, разбира се, за да ме информира за напредъкът и поснижаването на устойчивостта към стреса. Тогава какво искаш? Искам да ти предложа да започнеш работа при Феликс Блау. Вече сме обмислили всичко. Ще прекарам остатък от живота си във Файнберг Кресант, отвърна спокойно Барни.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 Ще подадеш оплакване фон, нашите юристи ще го напишат вместо теб. Ще заявиш, че този проклет отвратителен скапан буклук е високо токсичен и употребата му има странични ефекти, не е важно какви точно. Ще организираме показан процес, ще изискаме от ООН да забрани чозет като вреден и опасен за здравето продукт и няма да допуснем разпространението му на ТЕРА. Същност е прекрасно, че напусна в макети и емигрираш. Не можеше да се случи в по-подходящ момент. Барни поклати глава. Какво означава това? Попита Лео. Не съм съгласен. Защо? Барни свира мене. Всъщност той не знаеше защо. След като те разочаровах, ти се паникоса. Не знаеше какво да правиш. Това не беше твоя работа.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 За Бога! Това е вече патология. Целият ти живот е все още пред теб, дори и да е в Айнбърг-Кресънт. Мисля, че и без това щяха да те мобилизират. Прав ли съм? Лео крачеше възбудено и стаята. Каква бъркотия? Добре, не ни помагай, позволи на Елдрич и неговите проксимянци да правят каквото си искат,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 Това беше самата истина и Барни осъзна още нещо. В момента, в който подам оплакване срещу Палмар Елдрич, аз ще се озова. Същото положение. Не очакваше с нетърпение този момент. Същата нощ вече се намираше на транспортния кораб на Он, летящ към Марс. На мястото до него седеше симпатична и сплашена, но отчаяно опитваща се да изглежда спокойна брюнетка с толкова правилни черти на лицето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 Попита той заинтригувано. Шум на сърцето, отвърна Ан, а също така аритмия и пристъпи на тахикардия. А какво ще кажете за слухови, нодални, вентрикуларни и аурикуларни фибрилации, съпроводени с нощни гърчове? Попита Барни, който се бе опитвал успешно да се прави страдащ от тези симптоми. Можеш да представя документи от болници, заверени от лекари и от застрахователни компании, които са ми изследвали. Тя го изследва отгоре додолу и добави с интерес. Изглежда, и вие сте можели да се освободите, мистър Пайерсън? Майерсън. Аз явих като доброволец, мис Хоторн. Но не можех да се измъкна, поне незадълго, помисли си Барни. Хората в колониите са много религиозни. Поне така съм чувала. Вие каква религия изповядвате, мистер Майерсън? Хъм.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 Вие смятате ли да пробвате, Кенди? Попита Ан. Разбира се. Вярвате в това. И все пак знаете, че земята, на която се пренасете, не е истинската. Не искам да споря, отвърна той. Човека е усеща като истинска. Само това знам. И присънищата е така. Но при Кенди усещането е по-силно, отколкото присънищата отбеляза барни.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 За тях това е просто бизнес. Вероятно също като производството на вино и на фури за ако смятате да пробвате кенди, прекъсна Гуан, и вярвате, че това ще е началото на нов живот за вас, може би ще успее да ви убедя да приемете кръщение и първо причастие в новоамериканската християнска църква? По този начин ще видите дали вярата ви заслужава да се подложи на тако изпитание. А може би ще изберете първата реформаторска европейска християнска църква, която.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 както гъбата и тебешира бешира от черната дъска. Независимо дали ми харесва или не, аз се раждам отново. Животът като колонист на Марс е различен от живота на Тера, каза той на глас. Може би когато се озова там. Барни млъкна. Искаше да каже, може би ще проявя по-голям интерес към вашата догматична църква, но той не можеше да каже подобно нещо и да бъде честен, дори и акото беше предположение.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 че това е популярното произведение на Ерик Ледерман за колониалния живот, скитник без пътища. Бог знае откъде е има Шан. книгата беше забранена от Оон и намирането и кратко бе невероятно трудно. И четенето й кратко тук, на борда на кораб на Он, беше невероятно смела постъпка. Барни беше впечатлен. Той погледна отново Ани осъзна, че тя е доста привлекателна, макар и прекалено слаба. Не носеше грим, гъстите и кратко черни коси бяха почти напълно скрити под голяма бяла шапка. Беше облечена така, като че ли се готвела за дълго пътешествие, което ще завърши в някоя църква. Във всеки случай той харесваше начина и кратко наговорене и приятния и кратко, изпълнен със съчувствие глас. Може би щяха да се срещнат пак на Марс. Той усещаше, че иска да стане така. Същност...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 Поздравявам ви официално от името на нашата землянка. Добре дошли, е, на Марс. Аз съм Франшайн, каза жена му, също здрави свики с Барни Майерсън. Имаме доста спретната, стабилна землянка. Надявам се, че няма да ви се стори прекалено ужасна. Тя добави, сякаш говореше на себе си, а само умерено ужасна. Усмихна се, но Майерсън не отвърна на усмивката и кратко.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 Но те са такива, възрази Фран. Мистер Майерсън ги вижда и няма да повярва на никакви измишлетини. Нали, мистър Майерсън? Вероятно за момента някои малки иллюзии няма да се излишни, каза Барни, докато сядаше на металната пейка до входа на землянката. Междовременно пясъкоходът, който го бе докарал, разтоварваше багажа му. Той гледаше равнодушно. Съжалявам, каза Фран.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 Човек може да се измъкна от тук само с помощта на единия или другия от пренасящите наркотици, мистер Майерсън, каза тихо Мери Риган, седнала на пейката от срещу на тот мори страна. По друг начин, както виждате, тя сложи ръка на рамото му. Просто е невъзможно. Без наркотиците просто бихме се избили взаимно в мъката си. Да, каза той. Разбирам. Но той не бе научил това с идването на Марс.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 Мисля, че можем да гласуваме още сега, каза Нормшайн. Виждам, че мистър. Майерсън, въпреки, че пристигна току-що, е вече подготвен. Прав ли съм, мистър Майерсън? Да, отвърна Барни. Кесъкоходът беше приключил с автоматичното разтоварване на багажа му. Вещите му лежаха, нахвърляни в безпорядък, и пясъкът вече започваше да ги затрупва.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 Кой ще се заеме със задачата да предаде лошите новини на Импи Уайт? Той огледа останалите. Тя няма да е доволна, по-добре да се подготвим за това. Аз ще и кратко кажа, обади се Барни. Изненадани, трите съпружески двойки впериха погледи в него. Но ти дори не я познаваш. Възрази Франшайн. Ще кажа, че вината е моя, отвърна Барни че аз съм гласувал за Чузет и съм наклонил везните в негова полза. Задачата беше тежка и той знаеше, че ще му позволят да се заеме с нея. След половин час вече чакаше В. Тъмнината до входа на землянката, пошейки цигара и вслушвайки се в тайнствените звуци на марсианската нощ. В далечината някакъв светещ обект прекоси небето, закривайки за момент звездите.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 Тя го погледна с присвити очи, осветявайки го с инфрачервен фенер. Не те познавам. Жената спря на безопасно разстояние. Имам лазерен пистолет, каза, целейки се в барни. Слушам те. Нека да се отдалечим, за да не ни чуват от землянката, предложи барни. Импейшен Уайт го последва много предпазливо, като продължаваше да го държи на мушката. Той кратко подаде идентификационната си карта и тя я е разгледа под светлината на фенера си. Работил си с Балеро, каза, оглеждайки го внимателно. Е, и... Обитателите на землянка Чикампокс проспект се минават на чузет. Защо? Просто го приеми и не се опитвай да продаваш повече тук. Можеш да се обадиш на Леов в макети и да го питаш, той ще ти обясни.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 Почти веднага ниската и кратко фигура изчезна в марсианската нощ. Барни постоя още малко на мястото си, после се върна в землянката, ориентирайки се по огромния силует на паркираната наблизо, наподобяваща трактор-машина, която явно не беше използвана отдавна. Е. Попита Норм Шайн, който, за изненада на Барни, го чакаше при входа. Дойдох да видя колко дубки е направила вчера пъти.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 Поне не ви изпепелила с лазерния пистолет, който размахва постоянно, каза с облегчение Франшайн. Трябва да сте и кратко направили добро впечатление. Избавихме ли се от нея? Попита Тод Морис. Ще узнаем отре вечер, отвърна Барни. Мислим, че сте доста смел, каза Мери Риган. Вие сте добра придобивка за тази землянка, мистер Майерсън. Исках да кажа, Барни. Или, ако трябва да се изрази метафорично, ти внасяш свеж полъх в нашия дух. Хайде, хайде, засмя се Хела Морис. Не се ли стремим прекалено много да впечатлим нашия нов съжител? Изобщо не се опитвах да го впечатля, каза Мери Риган и си изчерви. Тогава да го поласкаеш, каза Меко Франшайн. А ти? Каза я досано Мери. Ти.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 А представете си, че не започнат да продават веднага чузет в нашия район? Донеси своя кенди, каза Нормани, когато тя тръгна, подхвърли и кратко и не се притеснявай, чузет вече е тук. Днес, когато взимах турба соло от последната доставка на он, се видях с един от техните дилари. Той ми даде визитката си. Той показа картичката. Достатъчно ще в 7:30 половина вечерта да изстреляме обичайната сигнална ракета от струнция в нитрат и те ще се спуснат долу от сателита си. От сателита. Разнесуха се изненадани гласове. Значи имат разрешение от он. Възкликна Фран развълнувано. Може би вече имат макети и радиоводещи, които ги рекламират оттам? Не знам, призна си норм. За сега цари пълно объркване.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 Какъв ли ще бъде резултатът? Запита се той. Интересно. Кой знае защо имаше усещането, че няма да същото? И че може би няма да харесат разликата? Разбираш ли, каза сам Риган на новия жител на тяхната землянка, по време на пренасенето смятаме да слушаме и гледаме новия аниматор на книги на ПАТ. Това е устройство, донесено наскоро от Тера.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 Значи човек може да се устрои развлечение за цяла вечер, като гледа, например, тъжна версия на на суетата в стила на Джек Райт. Супер! Ти си живял толкова скоро на Тера, Барни, въздъх на замечтан фран, Спомените ти трябва да са много силни. Носиш ги в душата си. По дяволите, всички ние също ще ги усетим по време на пренасенето, каза Норм Шайн и нетърпеливо се пресегна към ускъдния запас Кенди. Да започваме! Той взе своето къще и започна да го дъвче енергично. Книгата, която искам да гледам в дълга смешна версия в стила на Декирикое, той се замисли. Хъм, размисли на Марка Врели. Много струмно, отряза го Хелъм Морис. Аз смятах да предложа Изповеди на Свети Августин в стила на Лихтенштайн. Смешната версия, разбира се. Говорех сериозно.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 Един след друг и останалите започнаха да дъвчат своите късчета Кенди. Барни Майерсън беше последният и го вършеше с най-голямо нежелание. Подяволите, помисли си изведнъж той, прекоси стаята и изплюна половина с дъвканото парче в мивката. Останалите, насядали около макета паркипад, вече бяха изпаднали в транс и никой не му обръщаше внимание. Изведнъж се оказа сам.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 Здравейте, мистър Майерсън, каза тя. Помните ли ме? Издирих ви, защото се чувствам страшно самотна. Може ли да вляза? Това беше Анхоторн. Той е изгледа смаяно. Или сте заед? Мога да се върна друг път. Тя понече да се обърне и да си тръгне. Виждам, че Марс ви е шокирал, каза той.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 Може би имам много по-ясна цел от вас тук. Аз имам напълно ясна цел. Тя свали на удобния костюм и седна, докато Барни се заеда да направи кафе за двамата. Хората от моята землянка, тя е на половин миле северно тук, също отсъстват по този начин. Знаехте ли, че съм толкова близо? Щяхте ли да ме потърсите? Със сигурност. Той намери.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 Това е велика и прекрасна книга. Купих си я, но така и не я прочетох, отвърна Барни. А опитахте ли? Обзалагам се, че не сте. Тя отвори книгата на първата попаднала и кратко страница и започна да чете. Знай, че дори най-малкият дар, който ти дава той, е велик, а най-лошото приема и като особен дар и знак за неговата любов. Това би могло да се отнася за нашия живот тук, на Марс, нали?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 Но аз не искам и това, хитиновата обвивка и всичко станало. Има ли някакъв изход, мистър Майерсън? Знаете ли, неохристияните вярват, че са пътешественици в чужда земя. Скитащи чужденци. Сега ние наистина сме такива. Естествената среда на земята вече не е подходяща за нас, а този свят никога няма да стане наш. Ние вече нямаме родина. Тя го погледна.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 Просто не мога да понеса обстановката тук. Успя ли да огледаш добре околността преди зале Слънце? Да. Същност видът на полуизоставените градини, захвърленото оборудване и купчените от гниещи продукти не го беше разтревожил чак толкова много. Той знаеше от учебните филми, че пограничните райони винаги изглежда така, дори и на земята. До неотдовна и Аляска бе изглеждала по същия начин.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 Че е така. Ако не мога да се присъединя към тях, можеш. И ще се присъединиш. Както и аз. Само, че не Той и кратко подаде чашката с кафе. Тя я взе замислено. Без масивния си костюм изглеждаше много крехка. Барни забеляза, че беше висока почти колкото него, а стопчета би могла да се окаже и по-висока. Носът ти кратко беше странен. Леко чип, но в никакъв случай не смешен. Напомняше му за земята, за почвата и кратко, за англосаксонските и норманските селени. Обработващи малките си ниви. Нищо чудно, че Марс не и кратко беше харесал, нейните предци несъмнено бяха обичали земната почва, нейния мириси си състав, и преди всичко, спомените, заровени в нея, видоизменените останки на създанията,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 Може би някъде в дъното на душата си беше убеден, че ще успее да се върне на Тера. В такъв случай той беше побъркан, а не Ан. Имам малко Кенди, Барни, каза извед Жан. Тя бръкна в джоба на ленения си работен панталон и извади едно пакетче. Купих си го преди да дойда, в моята землянка. Флекс Бек така я наричат. Колонистът, от който го купих... Смяташе, че чозете е много поценен, за това ми го продаде ефтино. Исках да го пробвам, дори го служих в устата си. Но в края на краищата и аз се отказах, като теб. Нима дори най-желката действителност не е по-добра и от най-интересната иллюзия? А може би и това е иллюзия, Барни? Аз не знам нищо за философията. Обясни ми го, защото всичко, което знам...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 Очите и кратко се затвориха, а тялото и кратко постепенно се отпусна. Сега тя е пърки пат, помисли си той. В един свят без проблеми. Наведе се и я е целуна пусните. Все още съм в съзнание, промърмори тя. Така или иначе няма да си спомниш това, отвърна Барни. О, ще си го. Спомня, изрече с слаб глас Анхотурн.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 науверено надигайки се от пода. Приятелка е на Майерсън, запознали са се по време на полета. Много е мила, обаче е побъркана на тема религия. Ще видите. Тя изгледа анкритично. Не изглежда зле. Чаках с голям интерес момента, в който ще я видя. Представих си я малко, аз с по построк вид. Сам Риган се приближи до Барни и каза...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 Миналата година изгонихме от тук една семейна двойка. Те могат да донесат много. Неприятности тук, на Марс. Не забравяй, ние се сляхме с нея. Тя е посветен член на някаква църква, изпълнява всичките обряди и ритуали и наистина вярва в тези устарели идеи. Знам, процеди барни престиснатите си заби. Това е вярно, Майерсън, каза спокойно Тод Морис.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 Добър начин да придобиеш опит. Барни Майерсън се наведе и вдигна малката кукла, пъркипат, облечена с жълти шорти, памучна тениска на червени ивици и сандали. Това сега е Хоторн, помисли си той. В известен смисъл, който никой не разбира напълно, но той можеше да унищожи тази кукла, да смачка, а нямаше да пострада изобщо в нейния въображаем свят. Искам да се оженя за нея, каза изведнъж той на глас.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 Той виждаше себе си в това, което се бе случило. Ако успееше да и кратко помогне, вероятно щеше да успее да помогне и на себе си. Ако не... Барни имаше предчувствие, че в този случай щеше да настъпи краят и на двамата. Марс щеше да означава смърт за него и за Ан. И то вероятно скоро. Девет, след като се върна от а, пренасенето, Анхоторм беше мълчалива и потисната. Това беше лош знак, Барни се досъщаше, че тя има същите предчувствия като него. Но не каза нищо, само отиде да стаята му, за да си вземе костюма. Трябва да се върна в «Flex Backspeed», обясни тя. Благодаря ви, че ми позволихте да използвам вашия макет. Колонистите стояха наоколо и я наблюдаваха, докато се обличаше. Извинявай, Барни, каза тя и наведе глава.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 Имаш предвид какво усещането да бъдеш малка безсрамна русокоса кукла с всичките и кратко проклети парцали и нейното гадже, и колата й кратко, ам потрепери. Ужасно. Същност не. Просто безсмислено. Не намерих нищо там. Беше като да се върнеш обратно в иношеските си години. Да, съгласи се той. До тук спърки пад. Барни, каза тя тихо, трябва да намеря нещо друго, и то скоро. Можеш ли да ми помогнеш? Изглеждаш умен, зрял и опитен. Пренасенето няма да ми помогне. Чозет не може да е по-добър, защото нещо в мен се бунтува и не мога да го опитам, разбираш ли? Да, разбираш, усещам го. По дяволите, ти не опита наркотика дори веднъж, така че трябва да ме разбираш.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 Каза, че онзи ден са им хвърлили отгоре пяла пачка. Хората от Чузет. Тя се порови с джобовете на костюма си и скоро той видя светлината на фенера с лист хартия. Прочети го. Ще разбереш защо се чувствам такава във връзка с Чузет. И защо за мен това е религиозен. Проблем. Той поднесе хартията към светлината и прочете първия ред.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 А ако чузет не оправдае очакванията ти, попита на глас той. Не казвай това. Ако Палмар Елдрич не оправдае очакванията ти, тогава, може би, той млъкна. Защото бяха стигнали до «флекс Бекспит. Лампата на входа светеше слабо в марсианския мрак. Вече си вкъщи. Не му се искаше да я пуска. Притисна момичето към себе си, сложил ръка на рамото и кратко. И си помисли за това, което беше казал на съжителите си за нея. Върни се с мен в чикам Покс проспекце, каза той. Там ще можем да се оженим законно. Анго погледна недоверчиво и започна да се смее. Това не ли означава? Попита той с безжизнен глас. Какво означава Чикам Покс проспекце? Попита тя. А, разбирам.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 Разреден въздух, заради който дишаше тежко, сякаш актът вече бе свършил. Хей, умираш ли? Попита Ан. Просто не мога да дишам. Този въздух, горкичкият. Горкичкият. О, Боже! Забравих името ти. Подяволите направо чудесно. Барни. Той я стисна здраво. Не. Не спирай. Тя изви гърба си. Зъбите и кратко изтракаха. Нямах намерение да спирам. О! Той се засмя. те, не ми се смей. Нямах предвид нищо лошо. Настъпи дълга тишина. Уф! Възкликна Ана и накрая и подскочи. Сякаш и кратко бяха направили електрошок. Лежеше бледа.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 Определено се чувствам много добре. Да. Покъсно, когато крачеше самотен към землянката си, той си помисли, може би върша работата на Палмар Елдрич. Пречупвам я, деморализирам я, като че ли вече не е деморализирана. Като че ли с всички нас не е така. Изведнъж някой му препречи пътя. Барни се спря и напипа в джоба си оръжието, което му бяха дали. Освен страховития чакал с телепатични способности, тук можеха да се срещнат, особено нощем и други зли същества, които жилят и хакят. Той включи внимателно фенера, очаквайки нещо странно и е много горъко с кожа. Вместо това видя паркиран кораб, малък, лек и бърз. Дюзите му още димяха, така че очевидно току-що се беше приземил. Явно бе кацнал с гасени двигатели.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 Бъдете готов. Погрижете се да купите стоката в присъствието на свидетели. Те трябва да видят как извършвате сделката, а също така да свидетелстват после, че сте взели именно чузет. Разбрахте ли? И опитайте да вземете от дилера гаранция, че препаратът не е вреден. Усна гаранция, разбира се. Постарайте се сам да ви предложи продукта си. Не го питайте вие. Разбрахте ли?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 И дори да загубя делото, каза Барни. Продажбите на чузет страшно ще намалеят. Въпреки всичко повечето колонисти се страхуват, че пренасещите наркотици са вредни за здравето при продължително потреба. Токсинът в тази ампула се среща относително рядко. Лео го е придобил по тясно специализирани канали. Мисля, че произлиза от йо. Един известен лекар, Вили Денкмал, Прекъсна го Барни. Фейн свира мене. Възможно е. Така или иначе, ампулата е в ръцете ви. Глътнете токсина веднага, щом опитате чозет. Постарайте се, първият припадък да бъде в присъствието на останалите. Гледайте да не сте сам навън, докато работите по градината или копаете с автоматичната земекопачка. Веднага, щом получите първия пристъп. Се обадете по видеофона и поискайте медицинска помощ от ОН. Нека ви следват незаинтересовани доктори, не търсете личния си лекар. Вероятно няма да е лошо, ако лекарите от ОН ми направят ЕГ по време на някой от пристъпите, каза Барни. Абсолютно. За това се опитайте да попаднете в някоя от болниците на ОН, те са само три на Марс. Ще можете да представите добри причини за това, защото Фейн се поколеба.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 каза спокойно Фейн. Може да ви се струва, че но аз наблюдавам планетата ден и нощ. Просто констатирам факта, не ви критикувам. Честно казано, вие сте ми симпатичен. Благодаря, каза Барни и продължи към землянката си, осветявайки пътя си с Фенера. Висещият на врата му сигнализатор, който го предупреждаваше, когато се приближава, и което бе още по-важно, когато не се приближава към землянката,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 Към него се приближи и Хелън Морис и попита бодро как върви работата. Тя седна и отвори дебел каталог за семена с големия символ на ООН върху корицата. Виж, те доставят безплатно всички семена, които могат да виреят тук, включително и ряпа. Но тук живее малко, подобно на мишка зверче, което късно през нощта излиза на повърхността. Той изяжда всичко. Ще ти се наложи да заложиш самоходни капани.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 Нашите вече не стават за нищо. Понякога каналите трябва да бъдат дълги 200 мили, че и повече. Или можеш да сключиш сделка, никакви сделки, отсече барни. Но това са наистина добри сделки. Можеш да намериш някой от обитателите на най-близките землянки, който е започнал да копае напоителен канал и го е изоставил. Купуваш го и го довършваш. Онова момиче от...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 С размер точно колкото да побере кожите. След кратка препирния колонистите достигнаха до съгласие. Петте кожи бяха сложени в чекмеджето, което веднага се затвори. Автоматът се обърна и веднага се прибра обратно в кораба. Палмар Елдрич, безтелесен, белокос си огромен, остана на мястото си. Изглежда всичко това го забавлява, помисли си Барни.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 Но не си ли струва въпреки това? Той се обърна. И тогава събитията се развиха толкова бързо, че той дори не беше сигурен дали е видял какво точно се случило. От паркирания кораб излетя лазерен лъч и барни усети силен тласък, тъй. Като лъчът бе оцелил металната част в ръцете му. В същия момент Палмер Елдрич отскочи ловко назад с наподобяващо на танц движение полетейки нагоре като балон при слабата марсианска гравитация. Барни не повярва на очите си, Елдрич летеше, оголил стоманените си зъби и размахващ изкуствената си ръка, а тялото му бавно се въртеше. После се понесе към кораба, сякаш го теглеха с невидима нишка и изчезна вътре. Чу се звукът от затварящия се люк и той вече беше вътре, на сигурно място. Защо той направи това? Попита Норм Шайн,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 в бъдеще по-добре стой далече от Палмар Елдрич. Нека аз да уреждам сделките. Ако знаех, че това е защото си служител на Лео Балеро, бив служител, прекъсна го Барни машинално и се върна при повредената земекопачка. Първият му опит да убие Палмар Елдрич се оказа неуспешен. Дали някога щеше да има нов шанс? Същност беше ли имал някакъв шанс сега? Реши, че отговорът ти на двата въпроса е.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 Дъвча. Сърцето му биеше учестено. Господи, помисли си той, ще успее ли да се измъкна от тази история невредим? Да, виждаме те, кимна Тод Морис. И какво от това? Смяташ да избухнеш, да полетиш нагоре като Елдрич или какво? Той също беше започнал да дъвче своя дял. Барни видя, че всички дъвчеха и седмината. Той затвори очи.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 Емили го изгледа и каза, как си се нафиркал. Нафиркал. Не беше чувал тази дума от времето на колежа. Отдавна беше излязла от употреба, но Емили, естествено, я е използваше. Сега се казва, отрязал си се, каза той, колкото се може почлено разделно. Можеш ли да го запомниш? Отрязал си се. Той тръгна, залитайки към кухненския шкаф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 Но пък тя е художник. Или поне за такава се води Бохем. Този начин на живот и кратко е по Артистичният начин на живот на творците. Без талант. Той се зае да си приготви следващата напитка, този път бърбан със сода, без лед. Приготвя направо в бутилката, игнорирайки чашите. Когато си правиш напитката по този начин, каза Емили. Знам, че си е досън и ще започне скандал. Мразя това. Тогава се махне от тук, каза той. Да те вземат дяволите. Извика Емили. Не искам да се махам от тук. Не можеш ли просто, тя направи безпомощен жест, да бъдеш малко помил и повеликодушен? Да се научиш да не обръщаш внимание на гласът ти кратко заглъхна и тя добави едва чуто, моите слабости?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 Занимание с маслени бои, напомнещи под свят екскременти или ровене по цели часове в голямо парче мазна сива глина. А междувременно... Времето им истичаше. И целият свят, включително и служителите на мистър Балеро, особено неговите модни консултанти, израстваха и се развиваха, достигайки разцвета на възможностите си. Никога няма да стана моден консултант в Нью-Йорк, помисли си той.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 Продължи Барни. Точно преди Палмър Елдрич да дойде. Как би могъл Палмър Елдрич да дойде? Той е налегло в болница някъде около Юпитер или Сатурн. Он го изпрати там веднага, щом го извадиха от останките на разбития кораб. Говореше надменно, но в гласи кратко се усещаше любопитство. Палмър Елдрич току-що беше при мен, каза Барни опорито. Трябва да се върна приемили.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 Да. Човекът беше тъмнокос, сравнително добре изглеждащ, с гъсти вежди и старателно сръсана, леко кадрава коса. В ръцете си държеше сутрешния вестник. Зад гърба му се виждаше маса с чиниите от закуската. Вие сте! Ричард Хнат каза Барни. Да. Озадачен, Хнат го оглеждаше внимателно. Познаваме ли се?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 Хнат и Емили се спогледаха. Елдрич е в болница, пода Емили. Някъде нещо не е наред, каза Барни. Елдрич трябва да е изгубил контрол над ситуацията. По-добре да го намеря, той ще ми обясни всичко. Усети, че го обзема остър пристъп на паника. Довиждане, успя да каже и тръгна към вратата, опитвайки се да се измъкне колкото се може побързо. Почакайте.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 Изцяло. Обаче Емили, изглежда, не забелязваше това. Усмивката ѝ кратко беше посърнала, изглеждаше смутена, разстроена и ядосана, и гневът ѝ кратко нарастваше с всяка изминала секунда. Направо ме вбесяваш, каза тя на съпруга си. Казах, как се чувствам и не съм лицемерка. И не обичам да ми изкарват такава. Мъжът, който седеше срещу нея, отвърна.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 Той примижа и се огледа. До него беше клекнала Анхо Торн, ръката й кратко лежеше върху рамото му. Е, как беше? Дойдох тук и отначало не можах да намеря никого, после попаднах на вас, всички седяхте в кръг, напълно безчувствени. Ами, ако бях инспектор на он? Ти ме събуди, каза той на Ан, осъзнавайки какво е направила. Изпитваше огромно съжаление и разочарование.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 Той беше и при нашата землянка. Онзи Балукус, огромен мъж със странните и очи. Елдрич. Или негово изображение. Ставите го боляха, сякаш часове беше стоял в неудобна поза. Но когато видя часовника си, установи, че се изминали няколко секунди най-много минута. Елдрич е навсякъде, каза той на Ан, дай ми своя чузет. Не.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 Много по-лошо от съне, помисли си той. Поскоро прилича на Да, точно такъв трябва да вече вечен и неизменен. Само Дето Елдрич смяташе, че с много търпение и усилия може да го промени. Ако се върнеш там, започна Ан. Ако? Барни изгледа. Аз съм длъжен да се върна. Но успях да постигна нищо този път. Може да ми се наложи да се връщам там стотици пъти, помисли си той. Чуй ме. За Бога, дай ми дозата чузет, която ти си купила. Знам, че ще успея да я убедя. Елдрича на моя страна, а той работи по въпроса. Точно сега тя е бясна, предложението ми я завари неподготвена. Той млъкна, гледайки Фанхоторн. Нещо не е наред, помисли си. Защото?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 Барни успя да се изправи на крака без чужда помощ. Кафе, помисли си той. Обзалагам се, че отишла да направи кафе. Иха. Възкликна Норм Шайн. Къде бяхте? Попита Тод Морис. Той се изправи, олюлявайки се и помогна на жена си Хелън да стане. Аз се върнах в си години, когато учех в гимназията и беше първата ми среща, първата ми успешна среща, нали разбирате? Той погледна неспокойно към Хелън. Това е много по-добро от Кенди, каза Мери Риган. Безкрайно по-добро. О, само ако можех да ви разкажа какво правих, тя се изкикоти наловко. Но не мога. И после се изчерви. Когато се озова в стаята си... Барни Майерсън заключи вратата и извади ампулата с токсина, която му дал Алън Фейн. Държеше в ръка и си мислеше «Сега е моментът». Но дали сме се върнали обратно? Дали това, което видях, беше само устатъчен образ на Елдрич, наложен върху Ан? Или сме в реалност, отразяваща нашата действителна ситуация, не само мое видение, но и на всички останали? Ако беше така,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 Тя изглеждаше нормално, всичко при. Нея си беше на мястото. Имаш вид на тежко болен. барни, наистина. На какво се дължи страничен ефект от чузет? Махмурлук. лук. Нима палмар -елдриче там, вътре, запита се той, разглеждайки затворената ампула. я малко в дланта си, а после попита, има ли някакъв начин да се свържа с сателита на Фейн? О!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 където Норм Шейн седеше зад предавателя. Той обърна глава и каза, «Шарлот е отсреща, искаш ли да говориш с нея?» «Не, само Салън», отвърна Барни. «Добре». След малко Норман каза, «Старият мошеник Александър вече е тук». «Говори». Той подаде микрофона на Барни. На малкия екран се появи веселото, добродушно лице на Алън Фейн.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 Фейн прекъсна връзката и видеоекранът пустя. Барни изключи предавателя. Не чувстваше нищо. Обзела го бе пълна апатия. Мина по край Ан и излезе в коридора. Там се спря, извади пакет терански цигари, дали не беше последният. И драсна клечка кибрит. Елдрич прави с мен същото, което направи с Лео на Луната или на Сигма 14b. Или където и да се случило това, помисли си той. И в края на краищата, всички ние ще му паднем в ръцете. Точно по този начин. Като ни изолира. Външният свят вече изчезна. Поне за мен, Елдрич започна с мен. Аз трябва да се боря с празна ампула, която може би някога съдържала или изобщо не съдържала рядко срещаш се, скъп токсин, нарушаващ дейността на мозъка, а сега съдържа единствено Палмар Елдрич. И то не целия него, а само глас му. Огънят от кибритената клечка изгори пръстите му. Той не му обърна внимание. 11. поглеждайки в купчината от бележки пред себе си, Феликс Блау каза, преди 15 часа кораб на фирмата, произвеждаща Чозет, е кацнал на Марс с разрешението на ООН и е разпространил първата партида от наркотика сред колонистите от Файмбър Кресън. Лео се наведе напред към екрана и попита: Включително сред колонистите от Чикам Покс-Проспект се? Феликс кимна. Значи той вече би трябвало да опитал този разяждащ мозъка буклук и да ни го съобщил чрез сателитната система. Прекрасно осъзнавам това. Уилямка Кларк все още ли има готовност да действа? Кларк беше главният юрист на ПБМК на Марс.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 защото поне една от трите болници на он на Марс щеше да уведомена. Къде е Палмар Елдрич? Никой в моята организация не знае, отвърна Феликс. Напуснал е Луната и е изчезнал. Изгубихме го. Бих дал дясната си ръка, каза Лео, за да разбера какво става в онази землянка, чикам Покс проспект се, където се намира Барни. Отиди на Марс. О, не!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 Не искам да говоря за това. Какво? Марс да не е гробище, Айлдрич, грубар? Той сигурно е изел Барни Майерсен. Добре, отиди. Разбери какво става в Чикан Покс проспект се. Той прекъсна връзката. Седналата зад него Рони Фюгейт, неговия действащ нюйоркски йоркски моден консултант, беше слушала внимателно разговора. Попива всичко, помисли си Лео.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 Отвърна Феликс Блау. А ако изгубиш съзнание, ще те разтърсвам, докато не дойдеш на себе си. Ще съм в офисът и след, той погледна часовника си, два часа. Ще обсъдим подробностите. Подготви бърз кораб. И аз ще взема със себе си двама-трима души, на които имам доверие. Това е, каза Леона Рони, докато прекъсваше връзката. Виж какво ме накара да направя.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 Той е изгледа продължително и внимателно. Да. Защото си прекалено амбициозна. Наистина го вярвам. Грешите. А ако аз не се върна от Марс, ще полетиш ли след мен? Той почака, но тя не отговори. Лео видя на увереността, изписана върху лицето и кратко и се разсмя. Разбира се, че не. Каза той. Трябва да се върна в кабинета си, изрече студено Рони Фюгейт. Трябва да одобря някакви порцеланови сервизи. Нови образци от Кейптаун. Тя стана и излезе. Докато гледаше по Дире и кратко, Лео си помисли. Тя е реална. Не като Палмар Елдрич. Ако се върна, трябва да намеря някакъв начин тихо Мълком да се отърва от нея. Не обичам да ме манипулират. Внезапно му хрумна нещо друго, Палмар Елдрич се поляви пред мен в образа на малко момиченце, да не говорим, че покъсно се превърна в куче. Може би това не Рони Фюгейт, а той. От тази мисъл го полазиха тръпки. Това, което се случва тук, осъзна Балеро, не нашествие на проксимианците, същества от друга звездна система. Нито пък ни атакуват легиони от псевдохуманоидна раса. Не.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 Има ли някакъв двор, през който може да се мушне тя? Не знам. Феликс и Барни също не знаят. Мога да се обзалужа, че те си нямат и най-смътна представа, как можем да се справим с Алдрич. Ако отвлечем Зоя, неговата застаряваща, грозна дъщеря, Палмър изобщо няма да го грижа. Освен ако той не е и Зоя. Може и да не съществува никаква Зоя като самостоятелна личност. И по този начин всички ние ще измрем, освен ако не намерим начин да го унищожим. Дубликати, подобия на хора, населяващи три планети и шест луни. Човешка протоплазма, растилаща се, размножаваща се и деляща се, и всичко това заради дяволския наркотик, произведен от извънземен лишей, този ужасен, зловещ чузет. Той включи видеофона и набра още веднъж номера на сателита на Алън Фейн.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 Дори и да си мислиш, че си се освободил. Това е еднопосочна врата и доколкото знам, сега аз все още съм там. Макар, че това изглежда невъзможно. Във всеки случай е ясно колко съм изплашен, както забеляза Рони Фюгейт. Толкова ме страх, че и аз и го признах, съм готов да изоставя там Барни, както той изостави мен. А Барни просто е използвал способностите си на ясновидец и е видял всичко така, както аз го виждам сега, след като вече се случило. Той е знаел предварително това, което аз научих, като го преживях. Нищо чудно, че не оправда надеждите ми. Кой ще бъде следващата жертва? Аз, Барни, Феликс Блау, кой от нас ще бъде глътнат от Палмър? Защото за него ние сме просто плячка, която трябва да бъде изядена.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 Изглеждаше толкова хубаво, толкова добре запазена в ковчега си. Е, човек никога в нищо не може да бъде сигурен. Докато не пробва. Вратата на кабинета се отвори. Влезе мис Глийсън с документите за полета. Ръката, с която държеше книжата, беше изкуствена, той забеляза блясъка на метал и бързо вдигна глава към лицето и кратко. Нендерталски заби, помисли си, забелязвайки огромните стоманени резци. Връщане 200 000 години назад в миналото. Отвратително. И тези лещовидни очи безеници, само някакъв тесен процеп. Производство на лабораториите Дженсън в Чикаго. Да те вземат дяволите, Елдрич, каза той. Аз съм също така и твоят пилот, обади се Палмър Елдрич от обвивката на мис Глисън. Освен това, възнамерявах да те посрещна на Марс. Но това е твърде много за твърде кратко време. Дай! Ми документите, за да ги разпиша, каза Лео, протягайки ръка. Изненадан, Палмър Елдрич попита, ти все още възнамеряваш да летиш до Марс? Явно не беше очаквал такова нещо. Да, каза Лео, чакайки търпеливо да получи документите. Достатъчно е веднъж да опиташ чузет и степе е свършено.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 Възможно е да го няма никъде в Вселената. Анхо Торн се появи на вратата на стаята с предавателя. Всичко ли е наред с теб? Разбира се, отвърна Барни. Знаеш ли, ние сами се набутахме в тази история. Никой не ни е карал да дъвчем чузет. Той хвърли цигарата си на пода и я смачка с нос на обувката си. И ти няма да ми дадеш своята доза, добави той. Но Барни знаеше, Ченеан не тази, която не иска да му даде наркотика. Това беше Палмар Елдрич, действащ чрез нея, криещ се зад гърба и кратко. Дори да е така, пак мога да и кратко взема наркотика, съобрази той. Стой, каза тя. точното. Хей! Извика изненадано Норм Шайн, изкачайки и зад предавателя. Какво правиш, Майерсън? Остави я. Могъщата изкуствена ръка го отблъсна, металните пръсти го сгръбчиха за врата, търсики мястото, където могат да доведат до смъртта по най-ефективния начин. Но наркотикът вече беше в ръцете на Барни и тварта го пусна. Не прави това, Барни, изрече ян спокойно. Минало е твърде малко време след първата доза. Моля те. Без да отговори, той тръгна към вратата на стаята си.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 Нека никой не ни безпокои за известно време. Той отново се вгледа внимателно в барни. Онзи тип Хнат. Така ли му беше името? Полицията на ООН го прибра заедно с цялата организация на Елдрич. Разбираш ли, Хнат беше подписал договор с един от агентите на Елдрич. Предоставиха му възможност да избере затвор или емиграция. Е, съгласен съм, че не беше особено честно предложение.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 За да се почувствам още по зле. Така ли е? Лео вдигна вежди и каза, Палмер елдрич е мъртъв. Но това не е реалността, а е фантазия, предизвикана от наркотика. Пренасене. Как да не е реалността, подяволите? Зяпна го Лео. А какво е според теб? Чуй ме. Той я посочи с пръст барни.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 Искаш ли да чуеш истината? Тя получава всеки мъж, който си пожелае. По всяко време. Емили не се нуждае от теб, Барни. Погледни истината в очите. А и какво не ти достига Срони? Честно казано, не бих имал нищо против. Мисля, че ти си Палмър Елдрич, каза Барни. Аз. Потупа се по гърдите Лео. Барни, аз убих Елдрич.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 в който е умрял. Палмър Елдрич е тръгнал към Проксима като човек, а се е върнал като бог. Докато продължаваше да чака сансьора, Барни Майерсън изрече на глас — "Палмър Елдрич, помогни ми. — Върни ми съпругата. Той се огледа. Но около нямаше никой, който да го чуе. А сансьорът пристигна. Вратите се плъзнаха в страни. Вътре стояха четирима мъже и две жени. И всеки от тях беше Палмър Елдрич. Както мъжете, така и жените. Изкуствени ръце, стоманени зъби. Бели коси и изпити лица с празни дженсънови очи. Почти едновременно, но ненапълно, сякаше се равноваваха, кой пръв ще изрече думите, шестимата се обадиха. Ти няма да можеш да се върнеш от тук в своя собствен свят, Майерсън.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 Той намери на него собственото си име и номера на стаята. Каква ирония, сега заемаше поста, който неотдавна се бе опитал да получи от Лео. Беше записан като главен моден консултант, явно превъзхождайки по ранко станалите. Значи и в това отношение можеше просто да изчака. Несъмнено Лео беше успял да го измъкне от Марс. Да го спаси от света на землянките. А това означаваше много.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 Изрече студено мъжът, неговото бъдещо – аз. И престани да се тревожиш по повод връщането ти в твоето собствено време, ще се върнеш. Главното, което прави Алдрич, или правеше, ако предпочиташ да приемеш нещата по този начин, се състои в повърхностни изменения. Той прави нещата да изглеждат по начина, по който иска, но това не означава, че те стават такива. Схващаш ли?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 Усещаше, как му се вие свят. Бъдещото му, тя се обади подигравателно. Бог помага на този, който сам си помогне, Майерсън. Наистина ли мислиш, че ще спечелиш нещо, като се мутаеш тук и се опитваш да накараш някой да изпита състрадание към теб? По дяволите, на мен ми е жал за теб, предупредих те да не взимаш втора доза. Бих ти измъкнал от тук, ако знаех как, а аз знам за наркотика повече от когото и да било друг сред хората. Какво ще стане с него? Попита Рони бъдещия Барни, който вече не беше бъдеш Барни. Метаморфозата беше приключила и в люлещото се кресло вече седеше и леко се поклащаше Палмар Елдрич. Облегнат удобно назад, високи белукус, огромна маса с квазичовешка форма, сякаш сплетена от безкрайна паяжина. Боже мой, наистина ли смята да се мутае наоколо вечно? Добър въпрос, каза сериозно Палмар Елдрич.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 Лишено тегло и дори вече не беше фантом. Гравитацията бе престанала да му действа, очевидно и тя беше изчезнала. Остави ми нещо, Палмър, помисли си той. Моля те, осъзна, че това е молитва, която вече е отхвърлена. Палмър Елдрич беше направил каквото трябва твърде отдавна и сега беше много късно, винаги е било късно. В такъв случай ще продължа да се боря, за да се стигне до процес, помисли си Барни. Ще се върна по някакъв начин на Марс, ще глътна токсина, ще прекарам остатъка от живота си съдебната зала, борейки се срещу теб, и ще спечеля. Не заради Лео и Памакети, а заради мен самия. Внезапно той чу смях. Това беше смехът на Палмер Елдрич, но той идваше от... Него самия.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 за да привлече и други към пътя, който следваше. Един от тях беше Барни Майерсен. Майерсън, изрече той дружелюбно, какво, подяволите, имаш да губиш? Помисли си само, жената, която обичаш, е няма, скърбиш за миналото. Знаеш, че си избрал погрешен път в живота и никой не те е принуждавал да го правиш. И това не може да се поправи. Дори и да минат милиони години,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 За да прекъсне терапията веднага, всъщност, ако трябва да сме поточни, съпруга ти кратко се сети, така че тя продължава да прави своите гранции и да ги продава, не е деградирала чак толкова много. Обаче, ти не би я харесал сега. Нали се сещаш, съобразява се малко по-бавно, малко по, малко по е. Дори и да си я върнеш, няма да е като преди, ще бъде различно. Той отново изчака. Този път получи отговор. Добре.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 този труп в канавката. А аз ще продължа да живея, помисли си той. Това ще бъде моят подарък за теб и не забравяй, че английската дума за подарък на немски означава отрова. Ще ти позволя да умреш вместо мен след няколко месеца и паметникът на Сигма 1.4b ще бъде построен, но аз ще продължавам да живея в твоето тяло. Когато се върнеш от Марс,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 В следващия момент той се озова на Марс. Стоеше в кухнята на своя апартамент, чиканпок с проспекция и си пържеше местни гъби. Въздухът ухаеше на масло и подправки, а от всеки дневната долитаха звуци от магнетофона му, на който свиреше симфония на Хайден. Спокойно е, помисли си той със задоволство. Точно това ми трябваше, малко спокойствие и тишина. В края на краищата, аз съм свикнал на това там...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 в което се намираше, изглеждаше като комбинация от спалня и госна, но той забеляза, че всички мебели са завинтени за пода. Освен това, гравитацията беше необичайна. Явно беше изкуствено създадена и не съвпадаше със земната. В стаята имаше и люминатор. Не беше по-голям от пчелна вусъчна пита, но въпреки това през дебелия слой пластмаса се виждаше пустотата на космическото пространство.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 Почука по нея с металните кокалчета на ръката си и след известно време масивната врата се отмести в страни. Да, мистър Елдрич? Попита младият русокоспилот, покланяйки се с уважение. Искам да изпратите съобщение, каза Барни. Пилотът извади химикалка и я поднесе към бележника, закрепен на края на таблото за управление. До кого, сър? До мистър Лео Балеро. До Лео.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 И сумтя лео и се обърна към Феликс Блау, който кимна. Знам, че работиш за Блау. Той се обърна отново към Барни Майерсън и го побутна я до сано. Не мисля, че го е взел, промърмори той, сякаш на себе си. Ще го претърся. Той започна да рови из джобовете на Барни, после пребърка и ризата му. Ето я. Измъкна ампулата с токсина, отвинтика пачката и погледна вътре.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 Тя рано или късно щеше да дойде, а фактът, че Палмар Елдрич щеше да стане безсмъртен. Смърт, помисли си той, Нима не можеш да победиш това нещо? Чувствам се обиден, заяви Феликс Блау. Какво означава това, че някой те е убил Майерсън? Подяволите, ние те измъкнахме от кумата. А. Пътуването до тук беше дълго и трудно, и според мен рисковано за моя клиент...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 Но се отказа и си тръгна заедно с Феликс Блау. Барни слушаше шума от изкачването им по стълбичката към изхода на землянката, докато най-накрая настъпи тишина. Той отида до мивката и си наля чаша вода. След известно време Анказа: а аз разбирам. Наистина ли? Вкусът на водата беше приятен. Тя изми последните остатъци от чузет. Част от теб се превърнала в Палмар Елдрич, каза тя.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 Трябваше да остана там още 5 или десет минути. Когато Лео стреля втори път в този кораб, на него ще бъде Палмар Елдрич, а не аз. И именно за това няма защо да рискувам здравето си заради този необмислен, шантав и безнадежден план, помисли си той. Този човек скоро ще бъде мъртъв. Или поточно, това нещо. Разбирам, каза Ан, и ти сигурен ли си? че това бъдеще, което си видял набързо по време на пренасенето, истинско е. Защото по време на преживяването с наркотика той не беше напълно под на нещата, които му се случваха. Освен това имаше способности на ясновидец. И Палмар Елдрич също знае, че истинско, каза Барни. Той ще направи, а прави всичко възможно, за да се измъкне. Но няма да успее. Не може.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 Сливането му с Елдрич по време на пренасенето беше оставило дълбоки следи в Барни. Той усещаше, че носи себе си частица от някакво съобхващащо познание. Чудеше се дали и Елдрич не е получил нещо от него в замяна. Дали съм знаел нещо, което е представлявало ценност за него? Запита се той. Някакво предчувствие? Настроение? Спомен или нещо друго?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 по него в собствен начин? Или, че и то е подвластно на силите на съдбата, които властват над всички живи същества, включително и над нас самите? Божичко, каза Норм. Нацупи разочаровано устни, едва ли не готов да ревне. Замик заприлича на измамено малко дете. Тринайсет, покъсно, когато краката му престанаха да треперят, той изведе Анна повърхността и кратко показа наченките на градината си. Знаеш ли, каза му тя, необходима е смелост, за да решиш да разочаруваш някого. Лео ли имаш предвид? Той знаеше какво иска да каже тя. Несъмнено намекваше за това, което току-що беше направил на Лео, Феликс Блау, цялата компания, макети и организацията Кенди. Лео ще го превъзмогне, каза Барни. Ще осъзнае, че трябва да се справи сам Селдрич. И ще го направи. А съдебният процес срещу Елдрич нямаше да доведе до кой знае какви резултати. Способностите ми на ясновидец го подсказват. Цвекло, каза Ан. Тя седна на калника на автоматичния трактор и разгледа пакетчетата със семена. Мразя цвеклото, така че, моля те, не сади от него, дори от онова мотиралото, което е зелено, високо изципа, а на вкус е като стара пластмасова дръжка за врата.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 Опитваше се да ме накара да опитам. Разбира се, каза Ан, мислех, че си разбрал защо е така. Той присъства във всеки от нас, а във висшите форми на живот, като тази, за която говорим, присъствието му може да се усеща още по-силно. Но нека да ти разкажа моя вид за котката. Той е много кратък и простичък. Една жена поканила гости за вечеря, а на шкафа в кухнята сложила великолепно петфунтово парче месо,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 Подяволите. Възкликна той раздразнено. Котката тежи пет фунта. Това са глупости. Не може да изяла месото, ако кантарът е верен. Спомни си за виното и на фората, каза спокойно. Той се вторачив в нея. Започна да схваща идеята и кратко. Да, продължи тя. Котката не е месото. Но котката би могла да бъде на формата, която е прияло месото в този момент. Ключовата дума тук е глаголът «е». -e". Не ни казвай, Барни, че това, което е завладяло Палмар Елдрича Бог, защото ти не го познаваш толкова добре. Но този форма на живота от междузвездното пространство вероятно, също като нас, е създадена по негов образ и подобие. Начин, който той е избрал, за да се яви пред нас. Ако картата не е територията,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 Или и ние ще поемем по пътя на всички останали? Не ме питай. Не знам. Тепте. Е грижа само за спасението на собствената ти душа. Извика той Адосано. Дори за това не ме е грижа вече. Отвърнан, аз съм страшно, страшно объркана и всичко тук ме тревожи. Чуй ме. Тя се върна при него. Погледът ти кратко беше мрачен. Без никакъв блясък. Знаеш ли какво видях, когато ме хвана и ми взе дозата чузет? Наистина го видях, не ми се сторило. Изкуствена ръка. Деформирана челюст. А очите ми, да, каза тихо тя. Механични очи спроцеп през тях. Какво означава това? Означава, че си видяла абсолютната реалност, отвърна Барни. Същността.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 За машината беше прозвучал пронизващият последен зов на тръбача, а тя още не беше готова. Барни изкупа около половин миля от все още безводния канал, когато усети, че го дебне някакво марсианско животно. Веднага изключи земекопачката и надникна навън под на студеното марсианско слънце, за да види какво е това, което го следи. Приличаше малко на маршава, недохранена старица, застанала на четири крака и Барни осъзна, че това вероятно е местният чакъл, за който постоянно го предупреждаваха. Във всеки случай, каквото и да беше съществото, то очевидно не беше яло от много дни и го гледаше лакомо, за сега държейки се на разстояние. Внезапно Барни усети мислите му, предавани телепатично. Вече нямаше съмнение, че това беше чакълът с телепатични способности. Може ли да те изям? Попита съществото.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 Чикан Покс Проспект се. Машината стенеше и дрънчеше, и се движеше с бесяващо ниска скорост. Изглеждаше, че ще спре всеки момент. Барни имаше предчувствието, че няма да успее да се добере до землянката. Може би съществото е право, помисли си той с горчивина. Ще се наложи да сляза долу и да си изправя лице в лице с него. Бях пощаден от несравнимо повищата от мен форма на живот. Успяла да овладее Палма Елдрич и да дойде в нашата слънчева система, а сега ще ми изяда е някакъв глупа звяр. Край на дългия полет. Последно кацане, което само преди пет минути не може да предвидя, въпреки способностите ми на ясновидец. А може би не съм искал да го предвидя. Както би извряскал триумфално доктор Смайл, ако беше тук. Замекопачката изхриптя, разтресе се здравата и застина. Животът мъждукаше в нея още миг, после всичко свърши. Барни седе известно време в настаналата тишина. Старият, подобен на чакал марсиански хищник, го чакаше точно пред машината, без да откъсва поглед от него. Е, добре, каза Майерсън. Идвам. Той скочи от кабината на земята, размахвайки гаечния ключ. Съществото се хвърли към него.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 На което беше способен, той тръгна през неравните купчини от пясък към землянката си. Късно вечерта, когато се готвеше да си легне върху тясното легло в жилището си в с проспект се, някой почука на вратата му. Хей, Майерсън! Отвори! Той облече халата си и отвори. Онзи кораб пак долетя, каза развълнувано Норм Шейн и го хвана за ръкава на халата. Нали се същаш,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 Хъм. Може би неговите мотиви, то нямаше никакви мотиви. Даже напротив. Беше полумъртво от глад и копнеше да ме изяде. Така, че трябва да е истина. Примитивният разум бърка нечистото със святото, каза Елдрич. Двете понятия просто се смесват, защото са табо. Ритуалите за тях, о, подяволите, каза Барни с горчевина.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 когато най-накрая осъществим контакт с друго разумно същество в галактиката. А и то се държи лошо, като нас, а в някой случай даже е още по-лошо. И няма нищо, което да може да управи нещата. Вече не. Алел мислеше, че има шанс да се бори срещу Елдрич с помощта на тази ампула с токсин. Каква ирония! Аз съм тук, без дори да съм направил и най-жала опит да помогна.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 които могат да се окажат интересни, каза Феликс Блау, ровейки си с кофарчето си. Както вероятно знаеш, нашите хора в ООН имат достъп до кабинета на Хебърнгилбърт. Гилбърт. Ние не можем да го принудим да направи каквото и да било, но поне можем да преговаряме с него. Той извади някакъв документ. Нашият генерален секретар е обезпокоен от постоянното присъствие на Палмар Елдрич по време на всяко от така наречените «пренасения»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 Не и след инжекцията на луната. Нито пък аз, каза Феликс. Никога. Значи то се разпространява. Дори без употребата на наркотика. Той е навсякъде, поточно, то е всичко. Но това е добре за нас. На Хебърн Гилбърт ще му се наложи да преразгледа позицията на он. Ще трябва да си изправи лице в лице с фактите и да си даде сметка какво представлява това нещо.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 защото аз съм еволюирал Хомо. Сейпимс, аз съм човек от бъдещето. Само дано он ни помогне. Аз съм пазител на своята раса. Зачуди се дали заразата вече беше достигнала тера. Цивилизация, в която всеки е палмър-елдрич, белокоси, изпити, прегърбени и необичайно високи създания, всяко с изкуствена ръка, чудати зъби и механични очи с процепи.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 Лео. Лео. Как можеш да продължаваш да ме наричаш Лео? Феликс Блау се надигна в кръслото, стиснал здраво страничните облегалки и го погледна молително. Помисли, Лео. За Бога, мисли. О, да. Внезапно изтръзнял Лео Кимна. Чувстваше се като наказан. Съжалявам.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 Долърчепък е равно 2244. Източник. Моята библиотека наклонена черта HTTP двоеточие дабл наклонена черта четенке точка наклонена черта текст наклонена черта 9410. Сканиране, разпознаване и корекция. Мандър, 2008. Издание ИК, Инфодър, София, 2006. ISBN 954 761 212 3